السلام دوار ترتیبول لهسران سورت هود د سورت یونس نو رسټو دی سورث کې اوسنور غټه مسله دغه تذکرہ وکيګې یو مسله چالم الغیب یوازې او الله دې دویم مسله بندګې حقدار یوازې او الله دې اور ترغیب اور تسلی اللہ اللہ او دارنګي تدريب ول قران او تصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته عالم الغيب يوازي يا ولاده يا علم ما يسرون وما يعلنون او ما من دابطه في الارض الا الله علی رزقها او دل پار ور دوا کاغان ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام څوره انبيياو لیکن عالم الغيب نو بله مثلا لا تعبدوا الا الله او دغه پارب سلور واکا ذکر کوي چې عبادت حقدار یو دي او الله دې سلور واکا نو عليه السلام د اود عليه السلام د صالح عليه السلام د شعيب عليه السلام واکا او تولو داویلو یا قوم عبداللہ همہ لکم من الہ غیرون او بلہ مسئلہ دا ترغیبیل القرآن نا اگا اول او بیور پسیم یقولو نفتراہ او بیور پسیم نور آیا ترکی ده تذکرہ دا ده رب مسئلہ اگا مسئلہ دا تسلید د لوط له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دफार تسلی په واقعه موسی علی السلام موسی علی السلام واقعه ذکر کې بالکل اخر کې او هغه کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ګوره پریشان کېګما دغه ترازونه په موسی علی السلاموم کړیو او بل مسئله دا چې اغه مونږ لري تکلیفونه مشقتونه راغلي اغه پریشانی نو اکړې نو تم پریشانی مکوو نو داغه مسالې و ذکر کېږي نو کوم انبياو واه کګان دي دا داغه مسائل و وځاحت تفارن توحید وځاحت دارنگی د تسلی او نفی دی شرک فی الہلم اللہ نا علاوہ بل سوک عالم الغیب نشتے بیپا دی کی تخفیفونا تخفیف دا مطلبی دا مسئلہ سوکو نمانین وغلی پارا بیا یارا اخروی یارا کل ذکر کی او کله دونوی او کله غیده پر نمونه نو دلته واقعا غان دي نمونه ګوره جېفلانکی قوم د نو خلونه قوم د شوایو منندله لغارښل دا رنګه آدیانونو منندله لغارښل وزاحت بمبي او د نمونه بمبي بشارت اغزيره چې تاو منل نو او بټشلل دنیا کے لو آخرت کے وہاں پارا ڈیر لے اجروں نہیں ندیس صورت کے بعد اہم مسائل بیانی گی آلم الغیب یوازی یواللہ بندگی حقدار یوازی یواللہ قرآن دا حق کتاب دے او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا علیف لا آمرا اللہ خب ہوئی گی مطلب دے خروفو کتاب ال وحکمت آیاتو کتاب دا کتاب دے او حکمت آیاتو حکمت نا دغتې آیاتونه دے حکمت آیاتو دغتې د متونو نا آر آیات کې خپل حکمت ته کړه ثم فصّلت للملذون حکیمین خبیل بیا تفصیل کړی شوی دی د ضروری مسائلو چا طرفنا ملل د حکیمن خبير د غرضات طرفنا چ حکمتون ولده خبير خبردار دي نو دو خبر دي او حکمت تفصیلات حکیم د او حکمت سره لګي حکمتون نه ډک دي دایاتنا هر آیات کې حکمت دی ابن بېشمار حکمتونا او حکمت ول ملل او فصلت ولی ملدن خبیرن تفصیل کرده نو خبیر خبردار تفصیل کو لشکنه او دارنگی حکیم ده نو کتابی ده حکمت نڈک ده او خبیر ده نو تفصیل ده نو فصل ال آیات زیب زیب رازی مسئلہ پر کسی دا مسئلہ داد اللہ تابودو اللہ عبادت مکوی سوا دا اللہ نو دبلچا دا یاو او دیل لپاره سلور واقع گانی بنوه الله سلام چاغه دغه خبره کړیو صاحب الله سلام صالح الله سلام او د الله سلام سلور وقاګان و د دې صورت کې ذکر کیږي د دعوی د پاره ته الله تعبدو الا الله وليک تاسو دا مثلا ونه منل نو ان نیلکم من عند رو وبشیر یقینا زتاوس د پاره دې هغه طرفنه زه رور کوونکه زه مزیر رور کوونکه او بشیر زه رور کوونکه چاو منالا دا خبر الله تعبود الا الله مغل پارا بشير چاو منالا مغل پارا نذير و ان استغفروا ربكم ثم توبوا الیه ان استغفروا ربكم باخانه واړه دربا خپلنا ثم رجوع کړه هغه استغفار او توبه کیسو طرف ته د دوه الفاظ راوړ دي و ان او بیار ور پسې وای سمتو ویلای استغفار او توبه دواړه الفاظ راوړ مطلب دا ان استغفرو ربکم او جيب سرا او جيب من استغفار واړای او بیا سمتو ویلای په زر سرا زر نابتو چې وای ناباتو کوي الله ته زر رجو کوي استغفار کو جوه ادارنګې توبه الیه نو پزړه دوی انیستغفیرو ربکم دے ترشوی گناو نو ترشوی زمانہ کتاب اس نے سشوی دی ترشوی زمانہ که نوانیستغفیرو اور آتنون کے زمانہ کې بہت گناو نزان بچ ساته سمتو بولئی ہی در آتنون کے زمانے کنو انیستغفیرو ربکم دے ترشوی زمانے او دارنگی سمتو بوئی لئی نو کے زمانے کی بے ذان سم کئی بے اطاعت کاوئے کانا تیرشوی زمانے کی در گناہوں نے استخفار ہو کئی اور راتون کے زمانے کی اطاعت ہو کئی دیاللہ اطاعت ہو کئی اللہ دیاللہ پر راتون کے زمانے کی دانا چی مخکنی گناہوں نے ختم شیا نور نیکے ذان لہو نکی نو دریوارا مطلبونا یو دا استخفار پا جواں توبہ پا زلسراں اول دا چه استفار ده تیرشو زمانی گناہون اطوبو الیهی ویر راتلون کی زمانی کی زان اللہ برابر کا زان برابر کا کنا سمتوبو الیهی رجوع کا اللہ تھا راتلون کی زمانی کی یا تیرشو زمانی ده گناہون استفارو کا راتون کی زمانی کی طاعتو کا یومت دیقومت آن حسانا فیده و در کتاب تفیده حصائی لعجل مسمع تنیتی مقرر و یوتی کن لذی فضل فضلا ور بکی کن لذی فضل هر غر عمل ولتا فضله غر بدل دیاغو شاک کار کرد دیاغو توقع بدلی ور کی وین تولو اکدو مخوارو نفعینی خاف علیکم آداب یوم کبیر تکنا وین تولو کدو مخوارو بیاسم نو دو دوبن بیا عذاب به کنا فین توین نخاف علیکم عذاب یوم کبیر یقینا زیاریکم پتہ سمنه عذاب د رجل الالهی مرجوکم خاص الله تری ګرګل تاسو او هو على کل شیء قدیر هغه په هر شیء باندې قدرت والا دی د دوچکر دعوت خبر او تمیلا او سچل لا تعبد الله نو ددو حالت ذکر کوي په وخت دعوت کې د دوه حالتو علا خبر سينهم یې کړن دوه چې یستونه سو دورهم رانغاډی سینه خپلې لاستغفر له دا یو مطلب ده دې ځان پټ کې دوه یستغفر منهم چې ځان پټ کې د رسول الله نه چاغیونه ونی یا ځان پټ کې د الله نه لاستغفر منهم دې د فارچنن سيني رانغړې دې د فارل یستغفر منه چې ځان پټ کې د الله نا یا چې ځان پټ کې د رسول الله نا علیه وسلم استفسونه سیاوهم خبر شي کله چې دو رانغړې خپل ځانو نا په کپړو خپل کې ځان پټي سیاوهم په خپل کپړو کې یا لو ما یشرو نما یو لنون نپود الله پاږي چې دوپټه هغه چې سرګنده دو خپره ګره دوه د دو نن نزدیکی کوم رازونه دی پاږي الله خبردار, خبردار دی نو دوه منو تر قولا خبردار دی ان واليبو بذاتي صدور یقینا الله پوه دی پر ازونه د سنو باندې هر سمه الله پوه اول دعوا واللہ تعبودو الا الله به وداوت یا لو ما یشرو نما یو لنون او دل پاره دو واقعانی ذکرکی یا علو مای شروع نمائی ولینون دفاره دو واقعانی دو ابراهیم علی السلام و دلوت علی السلام و ما من دابتن فرلر دلن علی اللہی رزقوها نشتر سدن دسر پزمکا مانگر پالا مندر روزیتی اگه یا علو مستقر راها و مستقر راها و مستودعاها و یا علو تعالی مستقر راها اگه زید کر د و مستودعاها پزید آرام الله تپت لكم دې مستقر دنیا کې او دارنګ مستودان زيد امانت په اخرت کې الله تپت له کنا يا مستودان امر مستقر راهم چرواز کې دو کوم زي بي او مستودان ها اسپه و دو کوم زي ورځي دي دو دے او اسپه د آرام دي دا الله ته معلوم دې کنا يا يال مستقر راهم اصلا ابو العبا او مستودعها ارحام المله قدمنه الله خبردار وکنا ویال و ما شروع ما یو لن استاد روزی دے استاد شپیز دے استاد دنیا دے استاد اخرت دے دارنگه دے پلر شا ک تو سئ اوس دے داغیز مو رحم ک داغیز درس الله ته معلوم نکنا والذي خلق السماوات اقلي دلال الفديماني الله قضاءت تجي پیدا کرده اسمانو نوزبك في شدت ايام انفاندازه دشتك ورزوكي وكان عرشوه علماء اوه عرش تالله تعالى پوبو بانده دا الله رب العزت عرش پوبو بانده دا نظام الله آغزين چلو بي کل جزمك اسمان نو بي عرش اوم اسمان لپاست الار او څار ارشدن هغه بار دے او ارشد الله تعالی پوبو من لیبلوکم یو کوم احسن اعمال زمکه اسمان نیواله پیدا کړ دل لپاره چازمای شو کی تاسو کوم یو بک تاسو کې خستا عمل کئ خستا عمل لیبلوکم ایکم احسن اعمال احسن مالا ندویلی قصورن ندویلی جمالا ندویلی اعمالا عمل ولا څوک دے او خستا عمل چې شريعت سره موافق وي، عمل چې هغه شريعت سره موافق وي کنه. عقيده چې قران سره موافق وي نو خستا نه، عمل چې شريعت سره موافق وي نو خستا عمل لے۔ عقيده قران سره موافق نه ده نو غلط عقيده ده، باطل عقيده. عمل سنت سره برابر نه ده نو هغه بدعتي باطل عمل لے۔ ولئن قلتہ کچرته انکم ابوسونا یقینا تاسو چې نه پورته وکړل شي می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 ويقولون نخا مخوي بما يحبسهم ذا عذاب سشي چې نغای سر کا عذاب د سشي روکاوک به بده دا وي چې دا عذاب سشي روکاوک موږ د عذاب مستحقو د عذاب مومنه ولې را نغې علا خبر شي یوم یاتيهم اور ذ چرا بشدو منی عذاب لیسه مسرفانهم وابل نړل وابل نړل شي د دونا وَحَاقَ هما کا د ستاون را غیر بهېدوغا ش چې دو پههغې بنی ټوکې کولی غیر به کې دوله ک دغه عذاابونه دو به غیر کې والی نه ځنا انسانه او ک چرته اوسه کومونږ انسان ته من نپ طرف نه رحمتنرحمت رحمتن مت سمه ناها من هو بیا رااکو د دغ او راحت طورکو بیا ده نعمت ته را کاغو واخلته نا انو ليو سن كفور نو يکرین دابه نا امید نا شکر لا يئوس نا امید شي صراحتونه نعمتونه الله دل او بیاور پسي دير نا امیدي ليو سن نا امیده نا شکريهم کوي دونه مدن نعمتونه وو نو بیا ده ناشکری کوي رحمت مون کو دد پرشان شي وال ننظرق نا ہو او اوسه کو مونږ دته نامانتونونه بعد د ضر رې مسیتونونه دی وي مسط بعد د د مسط چې دته مون م ورکوو روې تکلیف چې د رسې دللی دل بعد رستې تکلیف نه چې درس دللی ل پک نه خاام خ به و د صیا توانې د صیا توموننی عني سباتل ذهاب السيا تو لا دل تکلیفنا عني زمانہ زمانہ په تدبیرونو بيديدا خبره کوي هر مصیبت راغله خو ماده چلو کو ماده چلو کو بیماری راغله نو پلانکی دیتا لړم پلانکی دیتا لړم فانکی ډاکټر فاطالانو منډ اترډ میواله بیماری لانا فانکی مصیبت راغله نو ماده چلو کو ماده چلو کو دی وبسوي ذهاب السیا تو عني لارې اها تکلیفونه زمانہ زمانہ په تدبیرونو لارل تکلیفونه زمانہ زمانہ په تدبیرونو د ویدا خبره کئ انه لفرح فخور یقین انده چې خامخه خا فرح تکبر ته وي فخور خپل تاريفونه کول خامخه د ویلو تکبر کئ چې داسې مصیبت راغله او ما داسې دفعه ما دا کار نه مې کړو فلانکې ته مې ونه اوګه ته ویلو ته فون وکړ داسې چې <محثا> ما سره زپېسوي چې دمر او کان کړې دمر ور کړې د دین اخلاص اسلام لفرحون لوی تکبر کئ چې زما مصیبت مان اللهړه زما په تدبیرونو بیا تکبر کئ فخور خپل تعریفو نه کئ خلق دوي کنا ګورې زدا سړې زدا سړې ماده او ماده او کړه الا لذین صبروا مغرا که سان چې کلکتی عامل صالحاتې څه مطلب غیر مصیبت وخت مو عمل نه ایمان خو نبري جامل نبري دي ایمان خو په طریق قولان نبري دي کنه موږ را کسان چې کلکتي راحت راځي نو سکر کوي مصیبت راځي نو صبر کوي صبر او دغه توي کنه راحت کی شکر او مصیبت کې چنغه صبر دا اوچت خلق دی قرآن کې ما کي ذکر سکنه الایکا علیہم صلواتهم من ربهم فدوم الشاباشه دي کنه علیک الہ وسلم صلوات من ربهم سباح شه په دو باندې رحمتون دي په دو باندې چې مصیبت راشي نو صبر کوي کړهحت راشي نو شکر کوي شکر کوي هغه ماتوس ته کړو واکه یولې پیر سره او یولې ولی سره یو نوجوان میلاو شو هغه نوجوان هغه لوی ولی نه تپوس کوي زه زہوت سته وې زہوت هغه چې زہوت مونږ دې ته وایو چې مهلاوسي شکر کوم چې میلاو شی نو صبر کوم و ښا د دې ته زہوت وې ښا دې ته زہوت وې ااو ښا چې دې ته زہوت وې نو دغه زمونږه بلخ کې سپیوم کې چ میلاو شورتا نووی خوړې استعمال کې شوکرو کې کې میلاونی څو صبر کړي دا په بل بلخ کې ټول استي بیا زاهدان دي موږ باوتې زاهدان وي زهد والا ها نو هغه سره شو لوی پیر د یوړکې تپوس کو دے نوجوان نه تاسو چه نه هغه زهوت ستو وه هغه موږ زهوت دیته ويو چ مهلا و نشي نو صبر کو کہ مهلا و شينو اشار کو بل اور کو کہ مهلا و نشي نو صبر کو نا مهلا و نشي کو او که میلاو و شي موږ ته سيشي مهلا و شي نو اشار کو بل کو دا ګورن مصیبت وقتش صبر دادو چت خلقو کار دکنه چت خلق او ما ویلو چې صبر په درې قسمه ده صبر په تاات باندې په تاات کې شور او کلق شپې په مصیبت باندې مصیبت راغې نو صبر وکاو او ویلا مخاو کنه بد سری علامه ده چې کله راحت راشي دی به تکبر کوي کله مصیبت راشي نو دی به واويلا کوي او ښه سری علامه ده کله مصیبت راشي نو دی صبر کوي او کله راحت راشي نو به شکر کوي و صبر پای اطاعت منی دین کار د شروع کولو کلک شپې مجونه د شروع کولو صبر د مساوی غنا وا ویلا او صبر د غناونونه راغې نزان بد ک کنه عامل صالحات عمل کې د شریعت مطابق اولائک لهم مغفرت واجرون اجرن کبیر دا کساندل پر بخنه دا و او اجر لې او دېنه ترغیب ال قران فلعلک تارقوم ما زما یو حائلیک اس افهام انکاری شاید پری خودون که ات باځاغه جتا تواه کیږي وظایقوم به صدر کا تنگیږي پاګه سر سینستا او یقولو دو وی لولا ان ذل الیکن جون چې ولینور کوله کیږي د تخزانی او جا ماو ملک یا ولین درځي د سر فرشتې رخه ځانی وسره نشته معامین وسره نشته دا خبره کوي نصاستنه تنگ شي انما انت نذیر مت انا غار تاز خزانیش ته نفرشتي است ته نجيري والله ولا كل شي قدير لا الله كل شي لیکن به خو ایمان د مشاهده شو کنه ام يقولوا نفطرا اي دوه جدا کتاب وزان نه جوړ کړ دې قل فاتو بيان شر سواري مثله تور ته راوړل لسوره تون د پشانتې مختريات انسان نه جوړ شي و دو راجا ما کوي چا من نساس وسرتي من دون لله سواد الا ان كنتم صادقين الله <سؤال> نه علاوه तमाम مخلوق را جمع کوي یو یو لس صورتونه خراوڑای یاد دې و جنا چې صورتو ته مخ کې لس صورتونه دي کنه دا یو لس صورتې یا لس قبیله وی د دیونه مطالبه وشلا ناول <سؤال> د دې بن تفصيل <سؤال> ویل <سؤال> شو اول <سؤال> د پوره قران دونه مطالبه <سؤال> وا چې قران راوڑای کنه هغه سورته بنی اسرائیل ته سورواړه سورته بنی اسرائیل چاول مطالبه ده پورا قران دا آیات نمبر 88 ټول لاینه تا ما تلینس ول جنو علی ایت وبممثال القران فور تا ک جنوش انسانان او جنات تول پدی منی چراتو کی په مثل د قران لایا تو نبی مثلی ولو کان باظهم لباز ظهیران ک تشریو بالمامین مددګاران نو بیوم او قرآن پرشاند کتاب نشراول لئے او دلته مطالبه دا لس صورتون دا دین مقینی صورت کے آغا مطالبه دا اغا یو صورت وکنا آیات نمبر دا آغا اتتیس ام یقولون افتران قل فاتو بسورت مثلحی ودو من ستاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین او دغه رنگ سورت بقره اوی که مطالبه دیو او ان کو توصیرا ب میما نزلنا عبدنا فاتو بصوره من مثله ودوا شواداكم دون الا او سوره تور کی چې قران پورا قران نشراوړې لا سوره تور نشراوړې یو نشراوړې به سوره تور کی تور کی وای وای دا ځان نه جوړ کړ دې اتا سوې لو نشاو لقولنا مثلها ذا انها ذا تاسو دا خبره کوي کزمو خوخه شي مونږ غواړو نو دغه کلام کولې شو د قران په شانتي کلام مونږ کولې شو ما آیات نمبر ده آیات نمبر 34 فالیا تو به حدیث مسلین کان صادقین پر قران نشې راوړلې سورۃ نو نشې راوړې یو سورۃ نشې راوړې یو خبره خو راوړې کنه شنو څه کولې نو اوري فیللم استجیبوا فیللم استجیبوا لكم روچ دو تاسو وا خبره نشي پوره کوله مطالبه نو بیا پوشه چې دا کی تاسو طرفه الله تعالی نه دی فایلل مستجیب بوله کوم دو قبول ته وني دو مطلب علماء لیک فایلل مستجیب بوله کوم لكم کشران مشران مطلب دا اے اے مریدانو کدا مشنان تاسو خبره پدی کو نه القران مقابله ته تیار نشي نه فالو والنام ذل علم الله پوڅي په نن تا نه ذل کړه شه په علم دي الله سلام مسله پکې د والله اله الا هو فننت مسلم اتا سو هغه غړې خودونکو یعنی دې تاړه کې دای دا مطلب چې یک اشاره نو که تاسو دې خپل مشران ته وې رازيدو قران مقابله کوو اته تیار نشل نو پوڅي کنن نامو ته ربع علم الله الله الا هو مسلادت پدې کې دا چې لا اله الله دوی مطلب مسلمانان او تاسو د کافرونو مطلب او کوي فایلمه تجیب ولکم ک دوسته سودا خبره قبول نکړه منازره ته مقابله ته تیار نشلل اے مسلمانان او تاسو د دعوت ورکې و دو منسات تمندو دللا چراوړای قرآن په شان ته لس لتون راوړای ک دې کافر او تاسو د خبره قبول نکړه وفالم تاسو خبوشي کلک شه پدایونه ان نماون ذلب علم الله والله اله الا الله دانا ذلکر شه پعلم ده الله سلام ام مساله پکدا ده چلا الا الله فانت مسلم تاسو خدون خودن کیه ریکه ده دو مقابله ته تیار نسلل وساخو یکل خذات شو کنه مزبوط شه من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها وان فی الیه ما عملهم فیها وان فیها لا ينفسون مخ یو سوره و دلت لسورتنا الحتا چې هغه مقابله الحتاي سوره یونس کې چې هغه دیو د یو سورته زلتا ذکر ته دا ترتیب و چې احکامو کې ادارنګي چینو بشارت کې تخویف کې ادارنګي چینو 130 خبرونو کې دیت پار سره او دلته چینو لس سوره ندي ولی دلته فصاحت بلاغت دزره مقابله دا نو ډېر په اړه ډېر صورتونه لګی کړم چې به ته کلام وکذبو کوم به په هر له سره موازن موازن وکړه صدا د دې سي دا د مقابل کول ټول شی وکړم من کاند یریদুল حیات الدنیا وزینتها ان وفیلهم فیها وان فیها لا یذ فی لهم ما لهم فیها سوکت غاری جون د دنیا وزینتها ډولو سنگار د دنیا نوفی پورا بدلی دا نو فیلیه ما مالهم پربور کې دوته اعمالهم بدلې د عملینو د دوفیه پدې کې وهم فیلا یو قصون دو نه مې اس کمی پدې کې نکېږي وهم فیلا یو قصون دوله بددود اعمالو بدلې ورکړې شي اځو سره به هیڅ کمی نکېږي وهم فیلا یو قصون اولایک الذین لیسالم فی الاخرته الا دنیاوی خبره خو دوه اس کمی باندې کېږي پرب مې لاوي شي اللهم رب العزه توي نوفيهم اليهم اعمالهم دونه دونیه ماموله اغداسي اخروی اخ اخ ماموله اولئك الذين ليس لهم في النار با کسان دي نوې دله پاره په پا اخرت کې الا النار مگر ور وحبط ما صنعوا في باطل ما كانوا ولیدو دوه دو دو قسم اعمال د کنا یو اعمال چغه دي خو خ لکه جماعت جوړو سل مذکر سل خیر خیرات ور کور سل اجانو توبو هر کور سل داو دي یو د دو بد کار دي کفر دي شرک دي غیر الله سیدی دي نظر د غیر الله دو دا دو قسم کارونه کوي کنه الله و یحب ما صنعوا فیها اگر کوم نیک اعمالونه کړی دي کنه د دنیا کې هغه د دو عقیدی د و آدم اقیدد ددو خراب او ناغونک اعمال تمام دو بارباد شل ولی دا بار بار مویل کنه لای نشرک لا یحبطن عملک وای نشرک لا یحبطن عملک عددو بیکار کوم کارولو اوغه او اسن بیکاره دي اعمال قبیحا نو وحبتو وحبتما صنعو اخست عملونو ته اشاره دا خ عملونم ددو بیکار شلل ولی خ عمل اجر ملایکی پاقیدی سره دو چرند خیرات وکړ عمل خو خده لیکن د دې بدلاله ویلېږي چې عقیده سموي کړه دوه مزو ک دوه ځان له اوو ورکل عمل خو خده لیکن بدلی نشته لکه دا عمل बर्बाद شلای نه شرک کړی احمدان نامالو دا د دې او زنه بیکار کارو نه دی نظر د غرل الله سیدی بڅتا بتسیدی او غت اوادونه کول غیبانی حاج طلب کول دا بد کارون جی چه خام आले बर्बाद دي نو بد خوب طريق اورا बर्बाद دي وا باطل ما كار يا عمل زك دو الفاظ ذکر کے یہ حق باطل افمن كان على بینۃ من ربه ویتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسی اماما ورحمه ولا یؤمنون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده افمن کان اپسواکس شدرا على بینۃ وبینې منی په توحید منی په دلیل کامل او باندې اوباده سیماموري دلیل نه دی میر ربی عقل پزای کې هغه لوی حیثت بهینه لا واضح دلیل توحید کار دلیل اور پسې دا میر ربي اسی هم چې دلیل مضبوطي قوي خاره خلق منی او بیا میر بیا قوم تر قولا منل پکار دی او غیا وسره مو عین ومی و ایت رو شاهد مینه مرګر اوسره شاهد بیان کول ک مینه طرف د الله نه بینه خپل چې او چت حیثیت ده به دام بینه چې مین جانب الله شي د دې حیثیت بل شي به ور پسی و ایت رو شاهد مینه مرګر اوسره شي ادا مرګر ولغو حیثیت ولې منه د الله طرف نه و من قل له کتاب موسی او مخکنی کتابونه هم د تایید کوي اماما ومن قولی و مخیر دینا کتاب و موسیٰ کتاب دو موسیٰ اماما قشوہ و رحمتن و سبب دو رحمت و لا اکیو منو نبیهی ندا کسان منی دا کتاب نو بینا کار دلیل توحید یت لوگو مرگر شاہد بیان کونک امراد کنق قرآن یا چا انو بینا نمراد دلائل اقلیا چی دلائل اقلیا اسرا توحید ثابت تهی يواجد دلائل عقلية ليس دي بلك ديك وحيا او دارنج جائن واغا نقلية وسر امتل دي بينات من ربه نقضيك جائن واغا دلائل عقلية دي ويتلو شايدم منهم دلائل وحيا ومن قبله كتاب موسى امام ورحمان ديك الدلائل نقلية وحر قسم الدلائل رألكنا دلائل عقلية ووحيا نقلية بیا خو منل په کار دی ولای ک منونه بیی دا قسان مننی دا کتابمنیت فرې او چا چې کوفرو کوو پهې کتاب منې من د لحه د عاداد نو ډلو نه درې وړه دلیل مووجوددي بیا ن دی نویناب دی نه فنارو معدو غور ضید د وا او ل د د غور چې مع ل دته سره دی که نه مخک ایات ولائك الذين لا يسلمون سلاخره الى النار دوله پر بهور دکنه بولڅولشت دنه خدای الله طرفنه د سر دغه یواد بل کارونه کیږي سپور پسې الله رب لوځه توی اوس ګوره دمر او چت کتاب راغی ته بیا را پاسی ته بیا را پاسی طرف طرفنه خبره کوي ومن ازلم مومن من طلع على الله کذبا څوک دغه ظالم دغه چانه چې جوړې پاله مله دغه او علایک او رضون علی ربه دا کسان به پیش کړی چې په دربار دره بخفل کې دغه سرکارنامه هلیش تعال تبوی پېش کېږي او رضون علی ربه زکه خدا به حساب او جهنم اندی پېش دو څه دی مفسرین لیکي شرمول د پارا واځ کسان یو زیتر راښته کیږي چې کی شرمول د پارا کنه او شرمول شي هغه چې دو ګور کار کو دا ناروا کار وکاو وَيَقُولُ قولوله شاناندو چې شمیږي اللهتهخواسیون پله قولله شااندو وي بچین نو هغه دوان پهقی دا چې اناین کللی اومت بې ص دي وجه انله اوله صحی ده ابیاب بر شي محدین بر شي اندونه ب شي بدن به شي بشي لهمه بشي ی خو د نه کوونه ب کار کوي ډین کار نهشي کوی ته ده انکار قیدا کار مان نه د کړي نو خلې مو نه مو هره لګي به بل اسونو خبرې کوي چې خپل بغوي کوي بدن بشورو شي حتا اذا ما جاءوا شیاطین سموهم ابصارهم وجلودهم رجل بغوي کوي نو ده خو انکار نشو کولی اخر مجبوری بي ده د وفات طرفو بجنوبهم وي ويقولون ساده وي بغواهن انبیاء و موحدین وي اندامونه ووي فریشتي وي سونو يا اولائي الذين كذبوا على ربهم دا کساندي چې دروغ ویلو پر بخلمنه علانۃ الله للظالمین خبر شي چې لعنت دې الله تعالی په ظالمانو باندې ال الذين يسدون عن الله دا ظالم څوک ته کساند چې من کې خلق لري دې الله نا عضاء لازمی متعدد وانه بخلمنه کوي او بل ومن کوي کنه جواز دانه په بخلمنه چې ذخیره خل کفرو بل منه نو دا و ګوناونسل درو وای په ګونهار وجهه قالاشکي په دی کې کوګواله په شکوکو او شبہ ت سره دانا دا سره ګینه دي چې وېدا کوګ دي دامه اخلا یا څه بل شه دي حسیشه دي دا کوګ دي زکه نه قبل دا قرآن چې کوګ دی دا څو خونه دي وای په ګونهار وجهه قالاشکي په کې کوګواله کغلي سمته په شکوکو او شبات په کې پیدا کړي شکوکو او شبات مراد دي چه بلکڑه منا کئی پرانت مدن و سمن و سنبو سوئی کنا آغا شکوک و شبحات و یعونه آئی وجا و یوهم بالآخرت هم کاثرون جو آج دانا دی چه پخفل منشل جو آج دانا ده جبال منک جو آج دانا ده کې قرآن کی شکوک و شبحات بداخل بلکه آخرت نو مینکار کئی یو جرمی کنا دے کنا ظلمات و ماضوها فتواد اولایکا لم یؤمنو اولایکا لم یکونو دا کسان چې لنگ یا کوونو ندي دوچه دا کسان معجزینا فی الارض چې بچپشی بزمکه کې دا ځکسان نديو سمتلودې دا نه دي چې دوزه بچپشی یاجې کوون کې الله لرا بچکی دن کې دا الله د عذابونو نه کمزورې کوون کې الله لرا دا نه دي کنه و ما کان لہم من ذوالله من اولیا او نبايد دو د پاره سیواد من دون الله سیواد الله من اولیا څوک دوستان مددگاران لم يفخلم حیثیت نيشته بچ پنشي پخپلن اذراني کمزوره باندې کې الله لرا نه دو کمزوره کون کې الله تعالی لرا عاجز کون کې الله لرا فل ارض پزمکه کې خپل حیثیت خدا لري یو تنده پخپله کمزوري بل سره تل شي او ما تعنه لهم من دون الله من اولیا انو به دوه لپاره سیوا د الله نسمد ګاران چې اوس او دلته خپلم مطالبه راوډیو الله عاجز کی کمزوري کی نه رضا او له ملزم دو چن بور کی دو ته صداګانه دبل بور کی کنه داول یاغو متعدد شرک انه کول شرک په دعا یې ان کوو نه شرک په عبادت یې ان شرک په تصرف یې ان کوو هر قسم چې شر فالعلم وکاو داږي وجنا اعمال هغه دبل شلی یا یضاف له ملازاب نو بر آیات په وجنا کنه یا صدون ان سبيل الله ويكونها وجا وملاخرتهم كافرون دوله سزاګان دبل ور کوله کیږي ولې قارون دبل دکنه په خپل منک کیږي نو بل منک کین نو شقوق شوبات پکلټین او اخرت منکار کین یو جن میخواند کنا نو ضعف له ملازم ما کان نو ستو نو سمو ما کان یو ما کان نو زن نه طاقت نه لر دو د حق اوردو او دارانګه نه د حق لیدو هغه استدادونه هغه دو خپل <سؤال> سلام کړل الله رب العزت او تخو استدادونه ور کړی هغه دو سلام کړل ختم کړل نو مور بعولہ کده کنا اولائک الذین خسروا انفسهم دا که سان دی چتاوان کوا چول زانو نخپل قانون چواچو دانا نه پیغمبر نه خلق منا کو قران میں خلق منا کو نو دی قران پیغمبر نه خلق منا کو نو پیغمبر نقصانو وش صلی اللہ علیہ وسلم نہ خلق پیغمبر نه منا کو نقصان د دو شو وظل انهما كانوا یفترون دا دیغه مطلب نو دی ګډ ورکل دونه غ دلیل چې دو جوړ کړو ځان نه په بندګۍ د غیر الله یا روحل دونه غ معبودان چې دوه ځان نه جوړ کړو لپاره د بندګۍ خپل بندګۍ کول نه اته نه ګډ ورکل الله جرمه خامخه ان ان فی الاخرتهم الاکثرون دوبه په اخرت کې دوه دوه تاوان یې لوی تاوان میکندد دو ټول مرجانم د دې مقابله کې نه الذين امنوا یقینا کسان چې دی و عامل صالحات او عمل کید شریعت مطابق امنو زړه برابر دی عامل صالحات جوارح اندامونو برابر دی امنو عقیده برابر رکن عامل صالحات دارنګ جوارح برابر دی واخبتو الی ربهم او دارنګ دعا عاجزه کئ سمحلو الی ربهم را رب بخفلتا پس زړه سره زړه عاجزان دی کنا اقلدان برابر ده نو عملو برابر ده نو زرچو ما جیسیدا الله رب العزت وی الایکا صاحب الجنه واخبتو الربی عاجزه کوي خپل رب ته پېتاعت سره کنه انابت سره اخلاص سره رحمتو رجوع کوي الله ته شي سره پېتاعت سره دارنګه جزای سره او اخلاص سره الایکا صاحب الجنه ته برول و غوور ولدي کنه ادا جننه ولديون فاخیدون دو با جنت که همیشی مسئل الفریقی نیم کلاما والعصمی والبصیر والسمیعی حلی استویانی مسئلہ ما شروع کی تاستویلیم امثال و قصص امثال وضاحت دپارا او قصص نمونی دپارا کم بچلل و کم تباشل جائی نمونی او امثال چیدی که ندائی وضاحت دپارا مثال دا غدوار و فرقو د مثال وضاحت کوي کل عاما والبصير او شان د اعمال د بصیر دی دا دواړه څنګه برابرېږي موحد او مشرت اعمال غلطه اما ذکر کړه او بلغه نن چې نوغه د دې کې بصیر او اسامي ذکر کړه نو د دې مقابله کې اسمی هدي یو ورنه دی او عصمدي بلغا نبصير او سميه دي ور چرتو برابر هيږي ورون او دارانغي چې نهغه دا ډول برابر نه دي کنه نو او رضون کې دا ډول برابر نه دي مخلوق او خالق څنګه برابر یا يا مسلمان او کافر څنګه برابر هي نه برابر هيږي د یو د کفر دا د شرط دارنګه الله نمنه قران نمنه اخلیت نمنه پیغمبر نمنه یاو د هر څه دا د دواړه چرت برابر دي هله سمنه مثال یا چې نو غو یاو خالد ته یاو مخلوق ته نو دا دواړه چرت برابر دي دوتن دي یو پای کې ودونده او بل سم ده که ته چاته وې دا دواړه برابر دي ولي اخپی او شانتی دي لا سونه او شانتی دي فلو او شانتی را و جن یوشانتی دی پوزا یوشانتی دا ټول بدن یوشانتی دی خوراک ک یوشانتی دی بیا دا لہذا دا آما دا بصیر برابر دی، ته منول ته تیار نه اله انکه کمې صرف یو صفت کړي یو یو وینیبل لی وینی نو ټولو کې برابر دي حقوق ک لا سن ک اداران کې غ نو ک ذب ک غ سر کې وختو کې گوتو کې ارس برابر دی، لکه صرف نو تو اعداد والا برابر نه تدا دواړه برابر نه غړي اما وبصير د دواړه برابر نه او کمی صرف یو صفت کړي نو به څنګه چا نه غو چا مخلد دی بل مخلوق دی یو مالک دی بل مملوک دی یو باقره بل فاني دی یو قادر دی بل عاجز دی یو قدیم دی بل حادث دی یو عالم دی بل جاهل دی یو غنی دی بل فقير یو او رازق دی بل مرزوق دی د دواړو برابر نه یو انسان الله سره شریک جوړ ک انسان خدا دا چې تا دے الله سره شریک جوړ ک چې دیو ملاده یا یو بوته تا الله سره شریک جوړ ک دا د وړا شت کو برابرېږي ته احمع وبصير نه برابرېږي دیغان نه دی الله مخلوق او خالق څنګه برابرېږي څغه هم چې ناظر ناظر دیو دیوم دی او مالو الغيب دیو دیوم دی هغه هم چې روان مشکل پښاد دیو دیوم دی نو چې یو صفت برابر ندی هغه ته نه برابرای یو عامده نو ټول صفاتو کې مشترک دي یو کې ندی متوي دا دواړه برابر ندی او چې یو صفت کې مشترک ندی ټول کې څنګه برابرای مخلوق کا خالق سره تہ چې چاته علاوه معبود وای نو دا خو مخلوق دی الله خالق دی څنګه برابر شلل او ته چې چاته علاوه نو دا مملوک دی الله مالک دی دې کومه شریک نه دی دې کې یو مخلوق دی بل خالق دی یو مملوک دی بل دی یو فانی دی بل باقره ته چې چاته علاوه دا فانی دی کنه دارنګ ته چې چاته علاوه دا عاجز دی الله قادر دی تہ چا تهلا دا جاهل له نو الله عالم دے اتہ چا تهلا وای ماغه فقیر دے محتاج دے فقیر دے الله غنی دے اتہ چا تهلا وای نو حادث دے الله قدیم دے تہ چا تهلا وای نو مرزوق دے هغه روزے ته محتاج دے الله چه نو هغه رازق دے دا سنگ برابر یی کی کښی برابر دے علیا سمیاں مسرا افلا تذکرو یو صفت کی بدل تے تن برابر ہے جو ٹو ل صفات کی بدل دی اغه څنګه برابر ہے اولی مسالې لپاره اللہ تعبد اللہ اغه لپاره اول واقع سلووا کان اللہ تعبد الا اللہ ددی وضا خطه لپاره کل لو بی علیہ السلام کثرت تداوت ولق الرسلنا نوح الى قومه ان لكم نذير مبين تقسیر لا لیگل من منو هر سلام علاقو می قوم دا او اغه لاند قوم تا تلو کونه او تلو وینای کړي و کونه کړي و انیلکم نذیر مبین یقینا تاسو د پاره مې راون کې ښکارا الله تعوذو الا الله عبادت مکه وې سوا دا الله نوبل چا قبول چا کوي نو ګورځ نذیر ام تاسو د پاره انخاف علیکم عذاب یوم الیم کدغه عقیدت تاسو د شرکو ساتل نو یری کوم پتاسمه عذاب درو دې درنا کې عذاب یوم الالم فقال الملوا الذين كفروا من قومي محكم وين غریب خلق خپل کارونو کې دا خبرو ته جزګاری کنه دا ملع وغټان ډک خلق آل الملوا الذين كفروا من قومه وی هغه ټالو د قوم کفر او جکفر کړو من قومه قوم د نوح علی السلام نه ته اعتراض خام یو ما را کله بشرم مثله نه زمون نو نوی دمغتا لریلا بشرم مثله نه زمون غل بشري دا اعتراض په خانوم کړه چې بشر رسول نشکيری اوسه نیم وای بشر رسول نشکيری نو دوی اغه چې نغاده رسالت نه انکار وکړي ځکه بشارت بشريت واضح وکنه پته ورته دا پاره دی داي ژويده داي خزه ده داي ماما ده داي تر ده په شريعت نه څنګه انکار کوله شغو نو رسالت نه انکار وکاو او سني او سني د قوي چې بشر رسول نشي کړې نو دو ته او هغه پته نشته کنه نو دوی د بشريت نه انکار وکاو او رسالت نه او دوی بشريت نه یو را دهته زمونږ ودي سړی دو و ن رااک کولهلهجن نو مراجلو نه با راي ان نوې نومونږ تاله را چې ات معاک چې ستاتهبیداریی کرد ده مګ را کسان هم م راجلو نا چې زمونږ کې شپې سر سری رایولدي ستا مرګرتیا خو خلق خلک کوي هممونږ د کلي غټانی با راې ب او دوچنو فکری سره ستا خبره من ده سرسری سری والا خلق دی وما رااک لا کوم ما نام من فضلین یو خبره دا زمونږ د بشرې خیرمونږ به منلی کله کله چ هغه بشر سړی خپل مشر جوړ کې ستاته جوګورو مګری استاس پت خیر دی کله چې دغ سپکو خلکو سره سړی ټل شي او چې سړی ک اخپلیداد صلاحیت وي که نه ماما ددار کوملی نام من فضلین نی می نومنګ تا دپاره خپل ځانمنې من فض څ غه والئ او مشرکان پلیتان ا پیغمبر ته وی ګورې ته تاسو تا حاصل نه دي څوره وخت موږ نه ني چې موږ سره خبرو ملو بل نه جنكم کاذیب بلکې ګمان کو موږ سره بارکه دې در جننا څلور اعتراضات په کړل ښه یو بشري خلق در په سران ده در موږ نه څنګه څلورن دروځنی ذکر نه ونه او ډیرښستان دا سره بیا په کې قاله ن حال سلام یا کوتون لسوو چې فکرلو کا ان کوه بې میرببي ک چار تهیمځ په حوجتې کامیله بندې طرفه دی بخل نه ما سره قوی دلیل دی چ څ غواړواله نشتهولې نشته ما سره دلیل دی که نه سره د دناواتهې من مندي او ما ته نبوت راکر دخل طرف نه نو دا مرتبی هغه تاسو قاسو پټې شوي تاسو سترګې د دینه پټې دي د دې تا غوړاچې ز بشري دي د دې تا غوړاچې زما مرګري هغه معاشره کارټو دي او اما نرا لكم علينا من فضل قاسو یې چې تاسو غوړواله حاصل نه ده نو دا غوړواله لګ دي چې ما سره بجنه ده دا غوړواله لګ دي چې سدي الله نبي فاميت عليكم دا خبر پتا سومنه پټې پټې پټې شوي انل زمکوها وانتم لها كارهون آیا پزور مون د تاسو منو کوه تاسو د دې بدګ دل بدګون کې انل زمکوها ايا دا پزور مناول شومغه پ تاسو ته تاسو بدګ نه ګورا یوما سره بینه ده بل زده الله نبی ما استاذو فیدا پاکستان نقصان نشته ولی زه غ تاسو څه نه غړم کر نقصان بس تاسو اړه چ مال تاسو صداسه خبره کوله چې تاسو اخرت په تباکه لري او تاسو په دنیا په تبا لري اخرت کو تاسو تباکیږي نه ځدی الله نبي ما اخرت کو تاسو خستکیږي او تاسو دنیا هم نه تباکیږي ولی دنیا خو تاسو لغوار نه و یا قوم لا سلام عليكم عليه قوم زمان نه غوارم تاسو نه پدې باندې سمال چې تاسو دنیا برباد شي خاتمال لوړې فضل لګي سار نه ما بیا خلिवे نه بیا زمون خبر حق شو کنه منګي ته مجنون لیوانه نا نا ان ناجرا الا الله ناجر زما مگر په الله باندې ته وزن واړې مفت کارونه خلिवे کوي ای وزن شتا مگر په الله باندې ومان نبی طارد الذین امنو بیسوي راجو منګستا مفلتا لیکن داسفق خلق ناشته نیم ز شړون کې اه کسانو لرا چیمانه راوړ دې انه ملاقات رب د قرندو ملو سيرو خپل سره نو زمما شکایت په کی نبی خپل می خپل نه موږ لري کړو ورته عبد الله ابن ام مکتوم هغه نبی علی سلام می خپل لري کړ نو لکه سره توجهي بل غړي تکړي وا نو اوسه تولان جا علماء ایتنا لال کنه دوه سلام وي چې دوه الله سلام ملاوسي نو به زمما شکایت تو کی نو زه څنګه دوی می خپل ولكن يراكم قوم تجهلون لكن وینم ز تاسو قوم جاهلان ز سنگ م خپل لره کوم حالانکه نبی تا حکم دادې چې مؤمنانو سره وا اغت اخپل ځان جو خوکلک ساتي تاسو سورته کاف لګون روان کاف دا سوره قاف آیات نمبر 38 28 واسبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء کلک نفسک كلق كان نفل مع الذين أغقصان سراس مطلب دا ترغیب شو چې مرګره وستا هغه موحد وی هغه مرګرتا کې بتزان کلک کې فل ما فل نه یا دونا ربهم بالغداه ولا شيء يريدون وجها تشغادي رضوانت الله تعالى ولا تعذيبنا كانوا ود النبدي استاستر کې دي غو نا وسه څنګه دا وشالم دا نشن مخفل مخفلنا ولكن يراكم قوما تجالون ينوث تاسو قوم جاهلان چې داسې خبر کوي چې غبيفيدې دي ويا قوم من ينصرني من الله ان ترتهم اي قوم زمان سو په دما امدادو کې سووک په م خلاص کې د الله د ذاب نه انطرت تو هم کهزده او شړم الله ماله ب سزاره کوي کې د د مومن سړی دی دیر ل قدر دی دله په دروار کې فلا تذ کون تاسو نسیت ناخ لئ او فکر سوچ نه کوئ والله کولو لکودي خځ الله والله لول غئ واللهقولول ې ملک والله کولو د لدی نه <تصور> ت الله خیررا الله اعلم بما في انفسهم <الظالمين> ان يذلم من ظالمين دا مخک سورته انام کلا تذکر شود چاغه داوی چا خل مرګری مالدار ککنه ولا اقول لكم نمت استن دي خزائن الله چما سره خزانی دي الله دی اوراشه خزانی و درکم ما سره دا الله خزانی نشتا دا استه بینه استه نبوت استه لیکن دنیاوی خزانی غما سره نشته معو بری ارتو یالا نبی غمرگیر خپل مالدار که ککنا ما سره خزانی نشتا فزر نشته لیکن مانو م بدرته ی مونتو خواب خلون ولا علم الغیب ولا علم الغیب غ علم الغیب نیم چې تاسو خو خلانک دي کې خزانی دي اوس خلق په خزانی معلومه ی او تعویز معلومه ی امام الانبیاء ما ته بده نشته او خراکونه کوي ته ولا قول لكم انی ملک ز تا ځاون زموږ فرشتي تمام م بیا مخکې تیر شي دي هغه خو فراکونه کړ دي نو زوم خو راکومه نو دا درې مسا اعتراض تاسو په ذل له الطعام ما هم مخني د خلق هغه هدا شنو چې هغه هدا سره ترتیب سره پیدا کړل چې فراق باندې کوي برکې خوارا خوار نهدي کړ دی والله قولو ن ل نه ت درېو او نو یارم موږ دا خبره ده چې دا سپ خلق دی سېته دو ک کړړی نه زن نو کسانوبارره کې ت درېو کوم چې سپت لږ ستااس پهستر کو منندېستاستر کې پ ګړي اوغو باه کې دا نو چې لیت لوت یا الله خیرره چې یر کزبالله او ته خیر نور کوئ دا خواهو بارا کنا اما اللہ آلہو بی ما فی انفسی بل اطراز جاؤو دا اون چه گوره دوتا دوکا کئی سرسری خبری کئی با دیار رائی دی فزرنا نای تن نیمان لینو اللہ آلہو بی ما فی انفسی ہی. اللہ خب ہو خبرو جی د دو پا نفسو کې کی دی تاسو د صورت شورا لگانج روارو نول سمسی پارا صورت شورا دغا اطراز علتو محقوق کرو کنن زکر آیات نمبر دی ایک سو بارہ تیرہ قالوانو منو لکوتمہ کل ارزلون او منو منستا خبرانو روان دیتا پسی سپک خلق غربان کمزوری سپک خلق او دارنگی سرسری خبر استعمال اللہ قال اغیو ما علمی بما کامی عملون واتباہ کل ارزلون و ما علمی بما کامی عملون قال و ما علمی بما کامی عملون او چس کئی نو حساب پیالا دے کنن حسابهم اللہ علا رب لو تشعرون و اجلسن لرکن امبراشون و ما علا بطارد المؤمنین نیمزا شرون کدی مؤمنانو دا کارنه کوي تر څو ستاسو مقصد ستدي ان ان اي لا نذير موبيل دلته هم دا خبره دا نه صورت عراف تاسو روان راوړای چې تاسو غو ده خلک مبارک دا خیالو ورنکی ورنکی او وشو خو بلا تاسو چې الله وذل سخير ورنکي سفيده ورنکي او خبره خو دا بدل شو بلا شو عراف الله مثلا اھا ولای لذ نا فسمتم لا ینالهم الله برحما نمبر 49 دا قسم دي چتا سو قسمون کول لا ینالهم الله برحما ارګزما لا ینالهم الله نبی رسول الله تعالی دو, دو تا صرحم دو من و صرحم کرم مېربانی نه کئ اغه ته و لشت لودخول الجنه ال لا خوف علیکم الا ان تم تحزنون اغه ته دا و لشت جنه دا سورته سوات لکتا سو روڑوئیں کمو خلق بارا کستاسو خیال داؤ سدان دو سپک خلق دیں او سرسری رائے والا خلق دیں دو سے حیثیت نشتا قسمون اکول تاسو لاینا لهم اللہ اللہ و دو تا سخیر نرسی عقوب بارا که خدا ہوئے لشل چغی جنت سورت سوات آیات نمبر دیں آيات نمبر 62 وقالو مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار دغه دغه ځانم کیو موږ چې چاته اشران وینږه خو موږ نوینو وقالو لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار چې دوه توس خیر نه ملاويږي هغه خو موږ نن نخاريږي یعنی موږ سره خونه دی مطلب دا د چاو ته خیر ملاو شي کنا ا تاسو وېچې لا انا الله وبرحمان مو ته وې لسه لودخل الجنه دلته نوح عليه السلام نه اعتراض دغه وکنه چې دوغه ساه خبره پرخت نه دمن له الله اعلم بما في انفسهم ان ظلم من ظالمين کوشالم دغه شي قالوا يا نوح قد جادلتنا تا رجګړ جوړ کړي فاق سرته جداله نه زیاته دکړ جګړه روزانه دغه وې منده فاتحنا بما او نالا راو لمن و اراو لمن من یا غذابونا چتا موندیاغی نیرائن کلتا غمی صادقین چی غم اخلاق شکنه روزانه پرزولتا سا جدتی حالانکه نو علیه سلام ورد صبح خبر کرده یا قوم ابدو اللهم علیکم من الهن غیرون احو اطراز کرده تا تا تا سو غروال حاصل نده ولی دلیل تا نبوت تاسو سو غروال نوه دا خبر تا سو منه پتا پاتشوا ادا که ځان دې مخول نه لري کان الله ته شکایت وکي مونږ چې هغه مالدار کان خزاني نشته مونږ توخه ماته نه دي معلومی دوړې خوري فرښتنه نیما کو خلق دې د ثرا صبت لګي تر لګي آی توا چې داس کو خلق ته دو دوت ډیر خیر ورکی ځله کې تام نه مرګ استا مرګري نه دي الله وعن الله بما في انفسه هغه ګور نار می خبره کوي قد جا دلتهنا تتهجدنا اوسوم یوځای کته بیان کوئ که نه اوجنګ د جوړ ک فاد د جوړکه حال کې اس جنگ بې اس فساد بنی نه خلکو یوبل ولئ نوه یبل ته کننجل کړي بد را کړي او نوهجنګ جګړه جوړی شي اسې به او په سره چې غې تاسو جوړ کړه پرول جوړهجنګونه جوړ کړل دا ااعتاز پان و که نو سلام څومونه نرمې خبرې ک کرددي بیا ورته و قد جا دلته نه فاک الحال کې یو تند دې له ټول قوم سره هغه څنګه جنگ وکړ هغه هډیر نرم انداز سره خپل خبره چلي اوس په توحید بیانو کې د سنت بیانو کې به به داخله کوئی جدل تنه مفاقصر تجادل نه موږ احساسو دا نه كنو مشرکانوم د چاند خبره کړیو کنه فاطمه بما ته نه راول په موږ صداګانې ته موږ د غنیار انکو ته بن صادقين الله يعن ذوالسلام واي ان ما ياتيكم به الله الله در منی را ولې نو زهر شي مراويشته دا زبونو خللا را ولي پس وایي چې تا زبونو مونږ دراولان الله دراولي درمنينو اغه خزه کندشلا چې کندشلا نو بل څڑی ور توي چې ما واخلا هغه خدای دی واخلا نو دا له و د دې شي ما غشته نو علي سلام تا وې اعظم مونږ نه راولان احوي خدای دې درمنين راولينو انما ياتيكم به الله وإنشاء. ومانتومی موجزینا نیه تاسو بچ کی دون کی جا جیزا کون که اللہ لارا بچ بنشا جا اللہ دا عذابنا نیش بچ کری لا ینفاوکم نصفی فیدن ندر کی تاسو نسیت زمائی نردتو کزو وارمانا انسحلوکم سی زستاسو خیر علتو زستاسو خیر علتو ما تاسو ایچی جا دلتو نا فاکسر تجی دالنا زو ساسو خیر خواه ما ولا ینفاوکم افیدن ندر کی تاسو نسیت زما ان رت کو سو غانم انن سہلكم جسستاسو خير لټوم ان كان الله يريد وان يغويكم كلا وريت چ تاسو بلار کی از لگا مش پا ورځ ظاهر ده تد الله خبر مخه رکنه هو ربكم الیه ترجعون زلګه اي مچ تاسو سم شې لیکن چو الله تاسو هدايت لکل ني نو تب سو كم ویليه ترجعون هم کافر وي اګه دا خبر انسان نه جوړی کړی دې قل <سؤال> تو ورته نفتر اي تو کدا خبر مازان نه جوړی کړی نو فعلیه جرائم په ما باندې د جرم د دې جوړولو وانا بری مماتو جرمنو کتا سودا خبر انسان نه جوړی کړی نو زستا سود دي جرمونو نه بيزارم جیوا خبره دا کلام منی او د الله بندګي منی دلیل غواړي او د بد بندګي منی بت عبادت کوي او دا وی دلیل نه غواړي دا دلیل نه واړي الله مني چې دا زموږ رب دی ولین سال ته موږ خلق سماوات او الله دلې کول نو الله مې ارزق کو کوم سو ګروځی درکې دوی وی چې ويقولون الله الله مني او به دا غ بندګي دلیل دلیل واړي هغه نه بوت چې دی نو د هغه باندې کوې دلیل نه واړي اګه ته بوت تصېدي کوي نظر او نیاز کوي دا دلیل ته کوم راوټ دے چا پېش کړل ال دلیل نه واړي توره سنت داسې دی دلیل پېښ کا بدعت کوي هغه دا بدعت چې تا کایدار رسمونه کایته ټول دیندانو رسمونه دي ریواجو دي هغه کوي نو االتہ رسمونه دلیل نه واړي شومونه ادارنګ دلیل نه واړي دا به دلیله کوي اڅوتنتا ته چې دا بدعت دلیل پېښ کا دلیل د چې دین کې نه دا خبره بس د بدعت رسم د پاران چی دین کې اغني دغه مله بس ته په ولاړ ناروا کوي نه نا مې دلیل نه غواړي اته چې ورته راوا خبره کوي دلیل غواړي ادا چې هغه پیران د باطل پرسته تیرہ بیزاتیا نه کوي نن سما هغه ټول ارزې کې ښکارش لې چې دو سر بیزاتیا نه کوي دا دوه خود سر بیزاتیا نه کوي اغه نه دلیل نه غواړي اته ورته توهې رسنات وينه تا ته وایي دانو چې هغه ست جنگ جوړک او به حیا کارونه کړل هغه داخدل شرم ali بیځای تکړي او په لاسونه طول ټول بدنونو منو لاسوي هغه دلیل نه غاړي ال تبه د ورون کونی سوم من او منی عدل تاته حق خبره کوي نو تا تا ته چې دلیل سره او هیلان وحنن له يؤمن من قومک الا من قدام فلاتو د اسم ما او هغه کله چې نوح سره ملته خبره چیرې کی ځمان راوړي ساده قومنامه غراغه چې مخکې تای مان راوړ دي فلا تاب تیسمی ما کار نه فالون مخه پکېګه پا کارون مندي چې دو کوم کوي پرشان نه کیګمات خو پکېګه ما پرشان نه کیګما کوم کسان چې مان راوړ دي د قیدي هر څو راشي لا قلیل مفسرین نو ایش کو غنوخ لا تیا فورې اقوال له څو شپک دي دین په برداغه اغه تیا فورې اتیاو نزاد څوک نه ده تله نه هنين سوا کال دي نو اری کی چا اتیا کسان جات نزاد اغا ده نو حله سلام مرګ لري شې دي ادا نو ټول قوم اغا مخالفته واسنا الفلکا او جوړاو کښته بیا انجوني نا زمو په نگرانی وو وخت نه زمو په حکم ولی اوله کښته د کړم بیا ځینان ځون د سترګو مخامخ څه مطلب مونږه نګراني وب زمونګي او خو نه وبم زمونګي دانا چې نو حرسالم او جماله خل ناراضي الله ورته وکړو وحینا زمون په خودنه ولا تخاطبني في الذين ظلموا کشته لا جوړنه دا الله ورته وي کشته نګراني وبم څه کوم کشته ترتیب وبم درته ځخيمه دې کې چې کوم سورول دی ناغه وب د تم ځخيمه خپل طرف نه بس کسان پکې نو ولا تخاطبني فلذي ظلموا انهم مغرقون يكرن دو بغرق وکي فاستعن الفلق انت بو جوړو لکستای دا کله نحنیم سوا کال دعوت ورک ابی ربی نے مغلوب الفنتصر هل لازر مغلوب ما کم دو رکړ اسلام فنتصر زم امداد وک سورۃ قمر کې دغه تذکر شوآ الله اذا فتحنا عليهم فرانس تم درازې د چاگیناو بچندقشن برناو بر روانشلی او روان مکی او مونگا دارو که چو برعبار کن اسمان تا مونگو چو بوو روان توفان جو جور شکن و کلما ویستن هون خلکان او دو جوڑو لکشتای و کلما مر علیه اروانی چه تبا ملو من قومیه تر علیه غټان من قومیه قوم دنو حلی سلام ناس خیرو منو نتوک بای کولی سباې کونت نبی یا ناصر تنجار ماکه هو نبی او سټینګرشل لکه داګه اوسه نداکار کوي تا ډیپې خو ماکه بلوا اوس بل ډیپې جوړ اسل چې سٹای جوړه امه د سکول نن مومو دا ل عقیده شې چې دریاک خو وشته دا د چینیز دې خپل کلو کې هغه به ونی موږ سکول نن مومو دې پکی سٹای چلے دا خندا و سره کوله قال ان وی نوح علیہ السلام انتسخرون منا تاسو ما سره خندا کوي نه انصر منکو مونږ بچا نغه تاسو سره خندا کوي څه تاسو موږ سره خندا کوي نو موږ بچل تاسو غړ کېږي کنه نو تاسو موږ خندا کوه کما تسخرون لکه څنګه تاسو کوي موږ سره خندا کوي مزاک کوي نو مقبره شي د دې بدله بچنه تاسو نو واغسته شي بیاو طرف نو بدله لکه نه چې اخلی رست بلځه کله وی کنم ما داغه نه داغه طرف نه بدلا و اغستا ولې داغه نه هغه شو الله ما بدلا و اغستا نو ټوکې وسره کول نو الله بدلا و اغستا کنه فینان اسخرون منکم کما تسخرون فصف تعلمون ذلج تصفتو لگی میات یذاب یوخزی سو داغه چراب شفاظه پهغه من عذاب چراسو بکا غلره په دنیا کې ویحل علی یذاب ومقيم و چراب شفاظه پهغه قازو مستحق د دو عذابونو شله دنیا کې د رسوي او اخرت کې د ټولو مردا عذاب د ذلت حل کوي کنه نو نوح سلام کېشته جوړولا چې تشته دو دوی به کولا نوح علی سلام دې هغه جواب کو او دا جوابات ته الله طرف نو او دا ترتیب ورته ټولو الله رب ولې ځته خو ځداده کسان مبه کې سوړای دین علاوه نور نا نو خلق ته نه غږیشته قیصام عدوم راوږه د کړي چې صورته هود نه وي د کړي دین اوږد کوي اګته ورته رسول الله نهنین سو وقاله دعوت ورکړ دین وسې وی خلکو ته یو خبر وله یادنی نه وي او انا اصل مقصد خدا دې چې دا غا دعوت یادې کنه نه چې نغه تخته تختای وي پکه او دمر چتونو پکه دا دا داسلو دا دا داسلو دا, دا, دا خو یو اضافي خبره دا اصل خبره خو هغه ته نو علي سلام د دعوت ته کنه هغه سورته نوخ کې ویخ نو اخره اخیره پورې د اخیر کې خيرې کړ دې رب لا تزرر الارض من الكافرين دیاره نو تر ته اوله خبره سکړې او اخیره سکړې و د تو داني معلوماته ا کشته کې ولګي سکه چا غو زه غواړم چې څه फायदा نه وره کې کنه نو شیطان باول دین کار ته فری دینه چې فری دین کنه نو ګادا سعنا کې مبتلا کی دا نو نوح علی السلام دعوت یاد کا او د سورته نوح نه یاد کا کومې کومې خبرې کړي وې اوله څه کړي و او آخره څه کړي و دا خبرو او کانه چې خلک دغه نه بچ کی نو کشته خو څه ځان نه نه که ک جوړې نه خلک چالو ناراضي تلګیا ورته حاضر و فسلین ویلو ګدا چې نغه درې سو غزا غوډوا اړانګه 50 غزا هغه پلان دوا چت بر دنګونو ناغه ډیر څه غزا هغه په بر دنګوا توفان چې هغه زنه علماء لیکي چې هغه 50 ورځې او زنه وي شپږ میاشتې مسلسل دا توفان په مختزمکاو بیا الله رب العزت حکم وک آسمان ته چوب بند ک او زمکې ته چوب ک تراکا نو دا کیسته تول لړم به چو چوبه باندې لګیدل ماغه د جوړه پههار پهار سره لګیدل نا چې هو لګیدا ما هغه نرستو دا طوفان ختم شه او رستو دنیا چ ده نو د نوح علی سلام سره چې کیشته کسومره کسانو د دینه ده د دیو جنانو سلام ته ادم مثاني وای کنا اول انسانان د ادم سلام نا او بیا چې نسل خرسې ده طراف د دنیا کې هغه د نو حال سلام نه دغا ولادو و حللولیذااب مکیم خ الا جامررو نه تردي چ راغې امر د عاعذب تنور او جوش شو تنور تنور دلته س دی ځنو الله تنور نمرات مخ د ضم ک د حالله ووج لا د زممکې ته ببره را و خلی او چې ځمهکله او بپ کې شروعوش دی اوس ک ته خلک کې جوا یا تنور نمرات چنارا دغه د رټای په خولو تنور دی چې داغه را ګر پورا کل دی چې تنور بلیږي او کوم دی چې وو ری کنه ال توبنی چې دی لکه او بار تر اغلی نه پښلو دا دی نو یا نو دغه مفتسمه کی تنور مراد دی یا عام تنور ته مراد دی یا د نو علی سلام تنور چې دا علامه شو چې دغه تنور کې او بار نو بیا تاخپل بندوبست کوا او تنور دا سی دی ده چه دا پا هر جبه که تنور بیرکی گی عربای کم تنور ده جو پختو کم تنور ده نو پنجابای کم تنور روٹی اغوم چه تنور وی فارسای کم تنور شکم طلبات تنور خداست ادارنگی چه پختو کم دا خوار الاسخ روی یا پتل راتله اد پتن اره خري نو تنور وی لکه نو اربایکم تنور ده دا یو مشترک لفظ ده قلنا نحمل فيها كلت الدغه واخراغه قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين موږ ورته و سارک پد کې هر جوړه نه دعا واهلك او اهل خپل الا من سوقاليه القول مغراغه فما کې تر شي د دا غبره کې شویل د دا غبره کې فیصله فیصله د غرقدو ما کې وې د کان والاتو خاطبني فلذين الظلمو دغه کسانو نه علاوه ومنه <حكوم> چې ایمان درو او ما منو ما ویه قليل ایمان نور او دې پدمنه لا قليل کسان نو غاتیا پورې کولون دي کله چې الله ورته حکم نوح علیه سلام کسان که نور شورو کرل وقالر کبو فیان بسم الله مجرحا و مرساها ان ربیل غفور الرحیم جوی خلط دلتا ہویا شیطان سنگا بچ شو بیوی نوح علیه سلام خر خیجو اخپونا اغاؤنا سو بیا خر خوطنا نوح علیه سلام په بر راخ که و شیطان کتر راخ نو بیا نوح علیه سلام بیچه او خیجا گر چی تاثر شیطانی نو شیطان پو بر راخ بې شیطان تنور السلام ولید چې تاسوकाय دلته ویتانو وی لیکه ته چې جا وین کلمه شیطان زو ورسره راوخه تلم کنه نو وې شیطان هغه خو جنني مخلوق تلکا کان من الجن ماغه وکي او بونه بچګدو د پاره خو دی غولو پاره کیشته ضروري نه دلکا او یو بره خو لاشي کته زی است زیورت زی او به منکینی او د تاhto ko bo manade mubadq isu zoralta sahajat zaurat ni istigha qana min al jinne gad al jannat ona le aw bachke do la para obona kistai zaurat ni da aw makhluq da asir chobona bachkede shi akata wa ya wa fikstai kaina sta awa to su zaurat te chik pak istai kaini nazaruna pak kistai kaina sta nazar to su zaurat te chobona bachki go no kistai zaurat wala na اګوند که شانت ضرورت نشته دي تا کنه الله رب العزت وي وما منماوه الا قلیل وقال ار كهو فيها بسم الله مجراها و مرساها ويګه سوارشه پدې کې بسم الله په امداد د نوم د الله تعالی مجراها رواني دلته دي او مرساها ودري دلته دي زګنن سبا چې اوس ګاډي رواني کې دا یو ترتیب کنا یو یو شه د پړې زور کا روان شي روان شي زور کانو عبادت ریږي ته بسم الله کانو دا روان شي او بیا بسم کانو عبادت ریږي کړه یو بٹن سره انسبا د کارونه کی کړه دا دې دباو کړه شي دا بٹن دې دباو کړه شي دا رنګي بسم الله کانو دا شي او بیا چا نو یا دې تل او درېدل دا پنوم د الله تعالی دی بس و وبوذي الله به درې غاده شي کښتاي دا چې د دې سورهخ نشته چې کبه ته هغه هغه راش پهلون سره د هغه روخ برابر ساتي یا مشټرنګ سره دا غاده ده ته د روخ برابر ساتي نو دا بزي نه داو د دې او درې دل داجه الله په امداد دی هغه وکيږي بل ترتیب سره نه دا رواني ګو سره نو درېږي ان رب الغفور الرحيم تکره دا رفتاده خان واخا بخون کېده یو رحیم رحم کوونکو سم مطلب قومه الحقیق الله رحیم دې سم مطلب رحمو دوه نه رحم لپاره رحیم وسکنه وایا تجریبین فی موجن کلجبال ادا روانه دای روان و وایا دا کشته کې تجریبین روانه په دومنه یعنی دا پکې سوارو و دا کس نه روانه فی موجن په چپو کې کلجبال پښند غلونو روانې دو ته ساجبته نو لپاره د بج... بچ باس کې دوه لکه مطلب د دې ته د اوخي جانو بچپشي لکه غټ اوخي جانو بسلی چټ اوخي جانو بونه بچلی کښټه اوخي جانو بونه بچلی بونه بچلی کنه نو دې تل د دې ضرورت ته توفان راغی نو ته دې اوخي دا روانه ده زکه جام تر ملي خلق عادت دای دا کنه چې په طرف ته روان دي دا چې را وسره شي ګو وسره چې ولاړی دا به څنګه چل کېږي کله بهو څنګه رسسو او چې ګاډه روانې نه دره غوب رسو بررسسو د دا کشت روان او د خال دا چې مونږ به چر ته س اوس خو طوفان او سه سج ته به ورو که نه او دا چاپې کل جیال فشان د غورو ل دراب چغ و هغې چپی وې نوطاله دا چیل غر او دارنګې تور غر دا دنګواله د د یر شي دومره لوی چپی چې کله دراب کچې شي او سړی حرانانیږې چې دې دریاب څومره چپی دي او باې محید چې ساللی دنیا نتاو تا دی جو کې د هغې پهغاړه نو دریاب ته چپله و نو سړ ووي چې دا غورونه ولاړ دي غروونه په کې نهباغ چپی وي او بیا چې دلته توفانی چپی دي دا به خوچ نو غینه زیاتی کنا کل جوال چ قران وای کل جوال کنا پټولږي دراو سمرہ چپیوی دلته دا غرو نه مونږ ته داد دنګ دنګه کاری دې نه غټ غټ غرو نه دی دای درياب کې دنګ دنګه چپی جوړ اسلې مال ته بچدل خو بیا ګرانو کړه باذ مفسرین لیکي چې پدغه راز منه الله شوک بچکولې الله چې منه رحم کولې چې واده کشته والونه نو یو د بچی مور منه رحم کړو لیکن دغه راز څو ما دغه کیشته والونه په چا باندې رحمن الله نه دکړي ټول غر کړ هغه یو زنانه نو خپل بچي کی واغست نو په منډه شلم نو هغه تور رسیدي به روانه ده بچو هغه تورستینو بچي پېږي کی واغست بچو بهږي تورستینو بچي پهګو کیناو چې وو او به ووګو تور رسیدینو بچي په سر کیناو چې به سر تونس دي هغه بچي پر الله شک چت کاږي لیکن ظاهر ظاهر ده دا غرض دا سیوا ششواد ایمان نه بل چې موږ رحم کړې نه کنا ختم وناد انه نم نو اواز کو نو علي السلام جوه خپلتاه کان په ماذل يا ونيار ک معنا في ماذل ده په طرف يو مطلب دا ده في ماذل ده په طرف د کشته نه فلخي دې په طرف ولاړ دې او ورته سو ورته يرکم معنا او خيره وم سلام الله مال تکمال او مپات کي سره دي کافرونه هر پښې مکهګا وفرشري نو اي الله هوتوي لي ولا تو خاتبني في الذين ظلموا ديولي وي ذکر نوح عليه السلام ته پته نه و كن عالم الغيب هو ياد وي ولاده اور استوي کنا رسوال کي ان ابني من اهلي وين وعدك الحق زمان زوي غزمد اهل ندسا وعده رشتيا واچ واه لك دي څنګه هلاک شو نوح عليه السلام ته دي غپته نه و غ منافقو کفر دې نو عليه السلام <سؤال> مخ کې نو کړي نو زکو ورتویاب بنیاد ک موږ سره خوځا څنګه پات کېږي زکاو خو نو عليه السلام مخ کې کفر نو کړي منافق او دا کفر نه پټو کله چې دا خبر وي سامي لا جبل یاسمن منل به سفر اغلا و ابن من اهلك نو الله ورته نو ليس من اهلك انه عمل خبره ته ځکه قدره ده او سن علماء و نه نو الله سره نن 70 وحیده کافر ده لیکن دا دعوت ورتور کیا بني یا کیا بني ور کمانا دعوت ورتور ک چشه مسلمان او خج مو سره څوک ور پسوی کنواله تکوم مال کافرین مو پاتګیګه دي کافرونه کافر, کافر سره مسلمان شه او موږ سره او خځ دا خبره شروع وی چې بس دی غان چپیر چ페 راغلی على دي وسامي لا جولين جواب چنا پني حاصل كم ششتا غر تا ياسميني من الماء نو دوبر روان دي چکهله توفان راشي نه سړي ځان نشي خلاصول کنه اور پغاله دي توفان اور سي دي نشي بچ کې دي نو داو قهر توفان دي دي وي چې زوا غر تلاشم ياسميني من الماء نو بچو کې ما دي وبونا بل وو نو خو چې موقدر تميلا وکنه الا او جبې غر سر ته طوفان را نشکنن الا قال وينو عليه السلام لا عاصم اليوم من امر الله الا مرحيم دا يومه لو داري دا عاصم خپل معنا بشکون کې او دا نن چې ناغه من امر الله نمر دلت عذاب نمانه بداسي لا عاصم اليوم مشته ده بچکون ک نند رزه مناذ بالله مگر عذاب دی الله تعالی نہ الا الرحیم رحیم رحیم په معنی د رحیم بشي معنی ورداشي لا سیم الیوم من عذاب الله مشته ده بچکون ک نن رزه د عذاب د الله تعالی مگر اغه کس چې رحم وکي پیغام نه الا من الا من, من, من رحم مگر اغه کس چې رحم وکي پیغام راحم اغا و نور سوک زنو بچکی گی لا آسیمال یوما نشتر بچکونکے نن رضی من عذاب اللہ دعذاب داللہ تعالینا اس سوک بچکونکے نشتر بچکی گی با اغا سوک چے رحموک پاگمن راحم اغا و بچکی گی نور سوک چے نغنبچکی گی یا چے نو لا آسیمال یوما نشتر بچکونکے إلا الراحم ما قرغ رحم کو ان کی ذات نور سکھ بچكون کی نشته ومطلب د دې آیت دا, دا, دا چې نن د دې د الله د اعظم نه بچكون کې سکھ نشته مگر د غ راحم په خپل دی الا دا مطلب دا چې دا عاصم پر معصوم لازمي نه لا معصوم نشته دې مخذا بچكون که څوک نشته دلتوي لا معصوما بچكيدو ولا بناذاب الله داذاب دا الله تعالی نه هیڅ څوک نشته بچكيدو ولا دا الله داذاب نه الا من رحمه الرحم الا من رحمه الله مگر اغه کس چې الله پاغه من رحم وکي نو اغه به بچي څوک نشته چې اغه بچي الله نه مگر اغه کس چې اغه من الله رحم وکي اغه به او بل سوک چې ناغه نه بچیږي نه لا معصوم من عذاب الله نشته سوک بچت آزاد د الله تعالی نه الا من رحمه الله مگر اگر کس چې رحمه کې پاغه منی الله یعنی رحیم پاغه منی رحمه کې ناغه بچي ته وایي چې به غرتوخه جمع نو نسوک بچکون کېشته نسوک بچکیدون کېشته بچکون کایو د ولاده او بچ کېږ اغ چلهی بچ کوي حاله بین نهمل مووج د دا خبرې شووي راغلی په ما بند د دو کې چپی ووت فکان نه من مغرتین نو د غ کړی شوونهله کله چې مده نو نا او شووار طرف نه یار زبلله مع کې م کې تیری کو اوبا یا سما او اقللی یاس بندې کو اوبا خپلی و غیزل ماوو او او چې کی شو ی به و زی امو فیصله او د کار یعنی سر تاو رسید کار، فیصله او کڑیشو د معاملی د دو, دو سره کم معامله کونو کنا، آغا خبره سر تاو رسید دا، و تعال الجودی برابر ادردن دا کشتای پا جودی غربندې وقیلان چه گشت لیار طرف نه بودر لیل قوم ظالمین، حلاکت تیل پار دا قوم ظالمانو، لوی ظلمو که، جاو پا وجمانی لوی توفان راگی، پهنا دا نوخور ربه اوواز ک نوې سلام را خپل ته ګوره ان کې مشبت کې فقالهې رب رب زما نبنی من هلی یقین زما جو چې زما د اهله دی اطویللو چېک کوین نوواده کل حق یقینس ته واده رشتې داتهقبول حاکین نو سلام د استستنی خبره اگر است خبره دا وه او رحمل ک لیکن اس اصلاوکن اللہ من سبقا علیه القول اولا تخاتم نیفی اللذین ظلمو نو علیہ السلام دیتا خیال شر کہ اللہ و اللہ و اہلکا نتاہو زمان آل دیکن استاو عادت اشتینی داوانتا حکم الحاکمین فبہترین دے فشلی قون کنائی اعلاوی اللہ یعنوح انہو لیس من اہلک دیکھ استاد اہلنا ندے جن خلق دلتا یو فضول خبر کردا کہ الله و دے استاہ اہلنا ندے د دا الله و ورپې د ټیک اوم الله ووي که نه ان نه عملون غیر سالالی وجه خو اللهله ستا الله نه دی عملی چې ټیک نه دی نو یو خبره د الله غلی او بل خبره ځان نه جوړئ ل سنالیکه ولی چېله د نا دی دا د سلام خپل بچ نو دا د زینا او نو وړی یو د خورآ خلاف خبره ده. تا الله خپل ویستا اهلا ذکر نه دي چې نو عامل غير صالح فلان خلاف ته بل چا نغا د نبی په بیبي باندې تهمت کړ تمام مفسرین لیکي چې بیاو او بیبیاں نشریکان او کافری کې لیکن دا د چا نغا جناکار نشي کېده دا په هر ملت کې عیب او دا رنګه پلتیوا الخبيسات للخبیسین او طيبات للطيبین پلیتہ زنانه دی نبی کور تني شراتله انو عمل غیر صالح دانه دی ولد الزناو بلکه عمل ټیکنو کنه ستاه هلاغه دچیس داغه عمل او ستا یو شانتی کنه تنهو عمل غیر صالح ذن مفسرین وای چې داغه مرکزات رستو چې ناغه عمل له محمل خو نه سې کیږي به زنه وای چې اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ نِي نِزُو عَمَلٍ دا خون دا عمل لیں غیر صالح چننے د برابر غیر صالح ازنی ہوئی چه بل قرادتے تک دا عملون دا اصل بل قرادتے د عامل انہو عامل غیر صالح دا کار دا سکردے چغر ٹکنے دے کار دا سکردے یا ځنه چنده دا د زمیره و سال ترجه کړل لیکن ځنه علماوی د سال ترجه کول ټک نه دی او زه چن و عقل ترکیب برابرول او حمل برابرول د لپاره دا اکثر علماوی د ان عمل غیر صالح زه عمل غیر صالح داسې عمل کړد چې هغه ټک نه دی فلاتسلم علی سره کبیل تاسو مخ او دا شی چې تاسو ته پاره من علم نشته ان نیازو کن تکون من الجاہلین که کنن مونتا زتا تنسیت کومن چی نشید ناپونا ناپونا نشید خال رب اینی اوزو بکن نشت انہ سلک مالی سلیبی علم رینو حالی سلام پناه وارم ستا پلومنی یاستان پناه وارم دا دی خبرینا زتان تپوسکم دا داس خبر مالی سلیبی علم چې نشت مال فاقی ونی پوام و ایلا تغفر لی و ترحملی کن من الخاسرین او که کام ما نه راهمونه که او صاحب بخنهونه کړه رحمونه کنه شم بده توانيانونه د یاد مونږ مخ راډولو چې کلم مونږ نه په شرک فی العالم کو تاسو ویخه د یاد مونږ راډولو او دا پورا صورت مونږ راډولو چې الله ته خبره کوي نو ګټ ترسیل کا ګټ ترسیل الله و یا له ما یشرو نما یو نون و ما من دا فی الارض الا الله قال او مستقره او مستودعها غور سراور چي عالم الغيب يواز يوالاده په پټه په سرګند په او يواز يوالاده يواز الله دي وي کوم عالم الغيب دي او بل و سريكنا ما الله دي بل نفی نه دکړي نو دې عارف کې الله دې بل نفی کوي کنا فلا تسلم ما لك به علم مثال ما نزان پوکې تن دا وای چې زغت عالم دې کې سش کالشته هودي ویل کې چوتن وای زغت ملایمه ټک ته هودي وی او سره دغه خبره غدا کوي چې بل غټ ملا نشته مان غټ ملا غټ ملا بل نشته اوس خبره خداوند وکنا بیا با هغهه ساب که نه چې زه غټ ملایوه او ما نه بل غټ مولا نشت بیا غابئ اوس الله دا چې ظاللیبل غې ټیک ته تعالمل غب نو نور بهڅکم وي که نه نو دلته چیان الله نفی کوي چې بل ننشې ما ل سره کبي او تفیل منغلی چمبیاو معلوم غب نه دي یو مااج ما الله او رسول فيقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا كل انبياء بلا علم لنا انبياء علم الغيب لدي فرشتي عالم الغيب لدي سبحانك لا علم لنا جنات عالم الغيب لدي فلما خرت بينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين سو مخلوقات شو متاستيو قورسره اور سو مخلوقات شو تول نو چت مخلوق انبیاء مغالب دی مغالب الغیب ندین اغو ویلا علم لنا درم نمبر که مخلوق چه ناغه فرشتي دین اغو ویلا علم لنا درم نمبر مخلوق چه ناغه جنات دی درم نمبر مخلوق نو اغه کی چه ناغه سو وی فلم ما خرت تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبسوا العذاب المهین ماغو الغیب ندې ها دلته چه نو ام بیاونه الله نفی وکړه نو نوح علی السلام ننفی کوي مال افلات تسلم الیسلک به علم اوس دغه خبره تراشه اوله خبره داو چې الله ځان لا ثابت کړه دغه خبره داو چې بل نه نفی کړه ښا چې ننفی ک نو ټیکتا ته یو تانتوي استعمال نه دا غو ضرورت ده کنه ساه خبره ټیکی چې دوی څنګه ورته کوي ته زروي دا د هم میقرارو کی کاتو تو مولا نې هغه یې زم نې ما خبره پس جوړيږي اسه خونو جوړيږي کاتو ایت مولا نې دی منه خونو جوړيږي خبره والله یتتم تعلم الغیب نې فلا تسلم الیس لك به علم اوس خبره با له جوړيږي چې نوح علی سلام اقرارو کی کنا واقې ما ته علم نشتا خبره وله جوړي شي کنا نوځ ګورم نوح علی سلام وې کنا قال رب ان اعوذ بك مسلك ما ليس لي به علم چتا څنګه ویلې دغه سټیکتا ما ليس لي به علم ما ته لم نستان والله چې ظالم الغيبم ټیکس خبره بل عالم الغيب نه ده نو بیا هم خبره چې بل دا خبره اومه ني د کنا لا علم لنا تمام امبياء من الله تمام فرشتو من الله تمام جنات من نو عليه من الله ما ليس ما سره فہیمونه ویله منشت کنه وس یو خبره بلا پات شو څنګه اوله خدا وا چې الله وذالیم الغیبم درمدا jeiم بل نشتا درمدا بلوم منی چې زنیما کې دی شي توازون دا ویلی یا ساتل پارا کژتا سو تاوسو ملکا تاسو مان غټ مولیان نی ما نه بګه غټ مولیان ناستی ما نه بګه تکړه کسان ناستی <آزو> اسويم تاس تاس تاسو مان غټ مولان نه تاسو یو زمي ټیک دی تاسو ما احترام عزت او کوي پکې تاسو تکړه غټ مولان یی لیکن احتراماندا و چې موږ نیو لیکن دې سلام عالم الغیب وی عادت, عادت, عادت علم وی او د احتراماندا وی دی اے الله ته چې تا ته علم نيسته ما ليس له به علم چې ما ليس له به یې توازن کړی کرامانی کړی دی بل د د لحاظ ساتلی زکه دا خبر کړی دیل لپاره دوا کاغانې ګورم صدا حقیقت دا د د خبره نه دا, دا. ابراهيم عليه السلام کوم چې نو دا اسی توازن دا خبره کړه حقیقت کې دال الغيب وو لپاره دوا کاغانې ګورې ابراهيم عليه السلام کالم الغيب نو یو دم بیسخه ولرته دیوته یې رضولي لوط علی سلام ګور غواهان دوی کنه دوه واقعا ذکر کړي چې الله څنګه وی اقصدن انبياس څنګه وی کلا علم لنا نو د قصدن ګور نو علی سلام وی جمال علم نشتا دل ګور ابراهيم علی سلام مو چاغو وی علم لا علم لنا ما علم نشتا دوی دوه واقعا نسرګن نشل کانا ک دوه علم الغیب ویني فرشتو له وی ډوره په خوله ادو علم به یریده ذوالسلام عالم الغیب وېن پریشانې کې و پریشانې کې و پریشانې کې دی وا دغو ویل لو انلی بكم قوات نواویل رقن شدید دا جنا بې کوله هاونه بناته هنات ورلکم د زمچه نغه چم جنہ کې دی ادا تاسو لپاره پاکې دی دا فریادونه به وې کول عالم الغیب نو کنا نو عالم الغیب نه دی حقیقت د غسله دلته دینه والاسلام خبره فحقیقت دغسده أن أسألك ما ليس علم لي وإلا تغفر لي و ترحمني من الخاسرين قال يا نوح يا نوح بيت بسلام مننا وبركاتنا عليك وعلى أمم من من معك لك ما تعد يا خون اشلا هذا خبر صديق ختمك لك نوالي أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي و ترحمني من الخاسرين سمت له ورحمك هذا خبر ما ماف کا بس بیاف اللہ نه ذکر کړی کین ور پس بیاچ ختم تا ته وتنوي بس یار خبری ختم کا ما ماف کا پریګه دا خبري ختم کيل يا نو هوبت بسلامن کشف سلامات يا سلامينا زمو طرفنا يو هاي سلاماتاني چې طوفان کې وګر کېګنا بلکې اوس خو پورا ځمکي نظام خراب شي دی دے ني برکات و برکات عليك وعلى امم من مما دا نه چې طوفان او بشپد یو راځي توفان راشي نو د ه هر څه خانه خراب کی او داش وخت مې اچي توفان دی دنیوي نظام د فصلونو نظام دا ټول خراب شوې دي اللهوي توفان نو به متاثر کې ګناخ خټو کې وډوبي ګناب سلام مننا او دا رنګ نور تاسو باندې لږه تندین کلابات درځي او برکات علیکم یواذ تانا والا اومم مما ماغټل مل من من ما کا دغه چانا چتا سر دی دانا چتا با بچ کی گی گی نا نور با دوبی گی قطع و برکاتوی نو پریشانه کی گی ستا مرگیر و طول سلامتی ها سر ای اوفیدو سر ای و اوم منظر اندالی سنومتی اوم زر رجی فیده بور کم گاغو تاسو ما یمسو همین نعذابون علیم بی بور اسی کاغو تزمون طرف نعذاب درنان دین پیدا کی گی نو طول و سمنی کنا اللہو ایتن کمی لن دا خبرو نه غیب نوحا الیکا د دې خبر در مونږ تا ته مالو الغیب یواجوالا ما كنت تعلمها انت ولا قومك نتات د دې خبره پته ونه تاسو قوم ته جنو علي سلام قوم څنګه ته واشه ودی کشته نو معلومه طوفان ماامله نو معلومه من قبلی هذا مخک دې نه پسبر ور دا پسبر ته من مذکر اورد دې او چار چفیره د دین نوکتی دي فصبر نو صبر مطلب ده دا مخکنی سروم لگی او سري سروم لگی عبارت سره کنه تاسو مویل شیم ما كنت تعلمه انت ولا قومك من قبل هذا فصبر ان العاقبه للمتقين دا جدا وای فصبر مخکنی سروک ولګی او داوم کیدیش چې ما كنت تعلمه انت ولا قومك من قبل هذا ځې مڼودريږي فشر بر ان العاقبه للمتقين صبر کوا او به انجام د متقينو دی د موقه دا مخري کثرت والا چې کثرت ولونه دوندلی نووم تباشيري دي ها او ک طاقت توله مې ضمانلې نووم تباشيري نووس نو واقعا د طاقت والا ادا الله تعبود الا الله مساله د توحيد وضاحت طارا قويلا دينا خا موهدا دګل منګا اذانو ترور دیو هو دل سلام هغه دا خبر کړی یا قوم يا عبد الله اي قومه د الله عبادت کوي الله تعوذ الا الله د دې سور داوا عبادت الله یواز اوګنای ولې د الله عبادت کوو ځکه عبادت علم دا غا چا ضرورت کې پکاريږي نو مالکو من الا غیرو دې ته تاسو من الا ی سوک حاجت روان مشکل کوشا ضرورتونه پوره کول کېږي روه سوا داغنا علامه عبادت کی خدایا غا چا کی جی ضرورت کی پکاریږي نو مالککم من الاه غیرهم زوږاله حچ دی د پدرو غ تاسو جوړکړ دین انتم بالله مخترون انتم بالله مخترون تاسو غو د پدرو و جوړکړ دی پدرو غ یزان نه جوړون کې ځان نه ځان نه جوړکړي دی تاسو د حقیقت علیغه خونه دین انتم بالله مخترون بلدا تاسو خبرکم یا قوم یوم الدین دې کې تاسو اخرت هم حقيقی او دنیا او تا څنګه بربادي کې ولی یا قوم یا قوم زمالا سلوكم علی الهجرا نو غانن تاسو نه پته منس بدل بیا خليونه فذل قارونه خليونه کوي نه بدل میشته ان اجر لا الذی ترنی نظر دما بدل مګر پا آزاد پني چې څه پیدا کړي ما فلا تا کلون پس عقل نه کار نه خله اوس موږ دا کار کړ دې نو دینه و تو صلارد لا رښتکا نه و یا قوم استغفروا ربکم یا قوم ځوان بخل او غړای در به خپلنا په جبا ثم توبو الیه یا یا قوم استغفرو ربکم د تیرشوی ګناونه ثم توبو الیه بیا په تا اتم نک لښه پراتون کې زمانہ یا قوم استغفرو ربکم د ګناونه ثم توبو الیه استقامت په تا ات باندې یورسل سماع علیکم درار فیدا وسره او جی فیدا ودا چ یورسل سماع علیکم درار دغه به تاسو باندې باران مدرا شبه شبي ضرورت مطابق ويزيدكم قوه الى قوتكم ويزيدكم ذات به کې تاسو لرئ قوه نه قوه الى قوتكم زهړي زور قوه سره تاسو مخکې څه معلومه دي الله ما نور درکيو ويزيدكم قوه يا قوته مخ کې موجود ده کنه دلته تاسو ته نهه طاقت قوت الى قوتكم اگر مخکې ني طاقت سره يو زه ګان اقونه قوتونونه ته میلا شي که نه دا به شي یو قوتې جدیده ده یو قوت قه ده نو قوت قیممه خو موجود موجود ده معلو نهدي نو طاقتون نهدي نو قوتون نهدي او سره نور به زیات شي که نه کمیږ او کنه نه نوشته ولار شي وله ته توول له سو اوس ی غود د مع تننا به ی ما نه تا راس نهدي کړېمونږته به نا په کامل ډلی پو کامل بینه ستوی بی و دلیل کاملہ تاسو تاره ثننی دکړي په کامل دری سره به په غو نه تر شرکای الته تاسو سره سرو دلیل نشته کامل خپری غلط او توحید مانه ته کامل دلیل واړې ویخه چې نبی مانه نبی خبره دلیل ده کنه تاسو نو دلیل واړې نو ځکه نبی ما د دې نبی خبره دلیلی و ما نه موږ به تاریکی علی تن عن دلیل د سره نشته مونږه ستاسو وینا خبرې دی وژنه اغه مونږه خپل الیها نه پریدو زمو خدایان دی تاسو خبره مونږ پریدو ومان نحن بطریق الیهتنا نی مونږه پر خودن کې خپل الیها ولرا ان قوله کا صرف ستاسو په وینا دلیل نشته بې وینا خبرې مانی مونږه خپل الیها نه پریدو نه خطا صرف وینا مانی دلیل د سره نشته صرف وینا کوي وینا منی مونږ خپل الیه نه پرې دو صرف ته وینا دلیل د سره نو مونږ په سوچ کړه نو به جماعت خبره دلیل د کنا و ما نحنو لک بیمومنین او مونږ نیو پتا مې ایمان راडून کې چې تا نبی مونږ او نبی خبره بلا دلیل خلق منی ها دومره خبره ده چې کدا لګی نو زمونږ له هو تا تا ټکر رسول له هر کې تدا گاڼو ډې واي ان قول لنا ترا قواز والياته نبی سو ان قولو مې مونږه ساره کې لا تر کوازه الله دا چې ټکر رسول ته تبازی علیه او زمونږه بیسو ان فتکف سره تا تبازی علیه او زمونږه ټکر رسول له ټول ټول قوم ته یا لیونی ودريږي یا طاقتور ودريږي ټول قوم ته یا لیونی ودريږي یا طاقتور ودريږي طاقتور هته ینه مون البت الوانه الوانه کړه چای زمونږه له هولونه کړي نو د دایات موږ راړو له دام بیاو باهادرین قال او هو دل سلام ان يشهد الله يقران الله غوا کوم بشدو تاسو غوا شه ان بري من ما تشركون زه به زارم دا نه کوم تاسو شریکان جوړه الله سلام من دونیه سواد الله نافقيدوني جميعا چل ول جوړه جما خلاف سملا تنظرون بما تمولت مرا کوي وختوم ذکر شکانا انکانک و علیکم مقام و تذکر بیا انکانک و علیکم مقام و تذکر بیا ایت الله نفعل الله توکل تفاجمع امرکم و شرکاکم ما کې سوره یونس کې لار چې داخله مامله تدبیر جما خلافه بیا مات سر مولت مرا کوي ماته تکلیف ورسوي نشه رسوله تاسو سودلته غورو کوي نو هود علیہ السلام هغه سوي تا سوشي ساسو الیحان ټول دشي ما ته یی تکلیف ورسې دا ته جواب دوه کې کوم خبرې هغه سو ویلو ان نقول الا تراکا بازو الہتنا بازو الہو ته تکرر سول له نو له یی کړی ا کټورشل بیا خو سخه سا خیر نشتا نور خلا خیال شینې ده ملنګانو نه چاډ بازو الہو دته دا تکلیف ورساو نو ټول ټول شیخو لانی دی چ ټوله شتنه وبوستا صالح هغه سوئ من دني فكيدني جميعا دا بال تنل ریکا تاسو سره شي تاسو علي حدیثي د مات مولتم مرا کوي ځکه ضرور دشمن خدي ته وي کنه کزر راغلم ځان پیار کا سپین راځي روزي راځي ابل اتلا ورته چې سراغلم ځان تار کا نو دې وي چې ما داس هم کوي خام داس م اچانک اچ نه ک را شي لکهت داې انې توقل توال الله ربی کوم زما تول دی پهله م چې ر زما د اووراف سر دی مامن دا ب الله اخیبی ناسیت د دومره لوی ضرورت وی نزم د سر منګغ نیون ک د دغ تندي ح بره سرو چتول ش الله د نسل نسللی که نه بیا د سلام غار کې دن نو چغار کې دنه او یو کڅ لفا سو اغا دغه ته الله نسره ما چې کته غار ته شکایت یو کته غار مخک دی نو بر نه کته شکایت کته نه بر نه شکایت چې غار کې سوک دی بس طاقت او قوت یواز دیو الله دې کنه ان ربی الا صراط مستقيم ان ربی یو مطلب دا دادې ان در صراط مستقیم نمراد عدل و انصاف به سو ان ربیا علی صراط مستقیم یقینا جما رب چد دا په عدل و انصاف منید یا علاپ مانند ال بیا مطلب دا شي ان ربی یقینا جما رب چد یهدی ال صراط مستقیم هر نمای کی د سم د خلق او اول چیلنج ورک باز د ټول شي اهن تو قتا سو مخ واړو نو ما ارسلت به اليكم ما ورسلت سوغه پیغامونه چې زه په هغه باندې لګل شو څه پیغامو یا قومي بد الله ما لكم من اله غيره ويستخلف ربي قوما غيركم بدل كوارا والاستاس نرستو سوق براولي ربي رب جماعه قوم قوم غيركم سوا د تاسونا قص والله ختمتي تاسو بدل كوالا نور خلقرا ولي ولا تزروه شيع عیز ارال شرس ولا تاس واغت شي نه ربي على كل شي نه حفظ يك فين ان زم ما رد چي ده هر شي من محافظ ديم ولما جامرو نا كلا چراغ امر دذاب زموغا نجاي نوودا بچو مغوود عليه السلام ولذين امنوا ماوه من رحمت مننا ها کسان چیمان ما نه راوړو سردن نو عليه السلام نا برحمت اخبل سرا ونجاي نوهم من عذاب الغليظ وبذكر مغا عذاب ذ سخنا وتل قاعدن دا عديانو چاره ون سیلایرا لکه نسولت حقق کې دا ری تفصیل شوو رحم دا آدانو جهادو بیا یا ته ربی چمکارو انکار وکړو آیاتونو در بخلنا واصا ورسل جوازیدانا بلکې نافرمانی کړو پیغمبر واتبو امر کل جبارن انید جبارن انید الله تعالی خدای رسول تعالی خدای نافرمان کین اصل نه نه واتبو تابعداری کړو کل جبارن انید هر سرکښ وینا هغه پر روان اچھا پس روان اسلام اللہ و وعد به وفعه دنیا لانا اولګه دو پس پجون دنیا کی لعنت و يوم القيامه پروز د قیامتوم شلای پراغ لکنه او قیامت کوم خبر شئی ان دو حالات کی زکه کافر لرل دنیانا خبر شئی ان دن کفرو ربهم دانا چې سپه سا حالاتل سورته حق کی کان ما جاز النخل الخاویا الله ما په هوا او چلولا آخرهله <سخرا> سببلهنی سامانیت تعیا من خصووماً پتل کومفیا سر کا همما جادو نداخلل خایا مسل صلهاتو چلی ده داسې چېنا را غول لکه د قزرو هغهتننی ویخ نه را وختکلی شي فته را له هم بن باقیه ال دا اسم سر نه اننادن کفرو ربه هم د کفر کلو پره بخلونې الله بدل بوط حلاکت لریواله لپارده آدیاونو چې قوم دهود دې جو آدې رم دي کنا او سموریان تهوم د دې دې مدله د آدیاونو د ته صالح علی السلام راغلو ویلا سمود اخاهم صالح علی ګلو موږ سمودانو ترور دا صالح علی السلام هغه دغه خبره کړو یا قوم یعبد الله دی الله عبادت کوي ولي عبادت علامه جاګه چا کې ضرورت کې فقاری کې ملک من الہ غیرو لسی تاسو لپاره څوک لا سیوا داغنا وان شا کوم ول عبادت کو مالکم من لاین غیر ول عبادت کو وان شا کوم غتا سپیدا من ان د ارضی زمکنا واستمرکو فیها عبادت کړه پدې کې فستغفرو واخنو غړ داغنا د پرشو ګنا ونه ثم توبه الیه به رجو کړه غتا پرتون ک زمانه کې یا فتنفیرو په جوه تووبلی پړه یا فتن فررو دکناونا توو ل کلک سے پنی کو ان نه ربی قریب و مجبی قیرن ر زما چنا قریب ډیت نې د مجب قبله انکېقاللو هغوی یا سال حقد کوتهفینا مجونا پهمونکې مرجوه چوممی دون لرلی کې دلګطانه مخکې د دی نه چې دا خبره وکړه۔ سره خو زمونږه ډیر امدونه واب وخه قبلله مخکې د دی نه چې دا خبره د نو کړی نومونږ زمونږ قوم کې او ډیررو خیر سړی دی اوقلمن سړی دی دی به مونږله شي او است رافاسیدي داسې خبرې کوئ چ هغه د فیدیې دی تن حالانه آ تممونږ منه کو ناب دما یا بدو آبابوونه چېمونږ بعد د نه چېمونږه بعدت تو کو دغ چاا چې بعدت ک دی دې مشرانو زمونګه ان نان شکن یا کینل مونږ په شک کې او مې ما دا رینات ته ځونه الهي چې ته مونږ bale اړخ ته شک نه ده مورې وکلاक्षात وا اننا لا فی شک کن واه شک کیو اه شک کیو چې ته مینات کیو نه زایل بشی نا مورې وکلاक्षात چې مفزیل النزاد ده څه شک څنګه جنگ جوړی قال امنه ویس صالح علی السلام یا قومی ای قوم زما رائیتم تاسو لغمت خبر راکه د دې خبره ان كنت على بینت تاسو شک کوي و اننا لفی شک ولی شک کوي یو غن نوې دا خبره دا سیده ګل غن نوې دا خبره دا سیده چې څوک بینت پیش کین شک ختم شو شک والا پکارو چې زمما د بل خبره مساوی و هغه یو خبره کړو چې عبادت ته ګر ټیک دی ما ویلو چې عبادت ته الله ټیک دی هغه خبره و زمما خبره و بیا غو تاسو لشک شک اغه خبر اکردانغه سره دلیل نشته داخل قللا فارونه ما داخل خلق الذين من دوني اوس خبر کومه نو ما سره دلیل نشته هغه دلیل دې ورته تاسو ته پيش ککانا کو من الارضی ته پیدا کړی واستعمرکم فیها ته عبارت کړی په دې سمکا اغه دلیل نه پيش کړه ما دلیل پيش کوم نو پته چې کوم غانه نه دلیل وی شک به زایل شي کانا تاسو څنګه ان کو تعالی باییناتین لیکن ان زق دلیل کامل منیمان دا خبر څنګه کوي ون ناله په دلیل می نه پیش کړه به او بیا بینه میر ربی سره د ددنه چاغاک د ما سره شک نه په کار به دا بینه میر بي ربی دا ابیا واتانی منو رحمتا او در کړه را کړه د مات خپل طرف نه رحمت النبوۃ دلیل کامل هم دی به میر ربی هم دی دلیل پیش کړي فما ینصرنی من الله څوک ما امداد کی فبچ کې دود اعز عبد الله تعالی نه انس ته کومه نفرمني وکړه بل د دلیل سره ژراشم فما تزيدونني غیر مطلب دا فما تزيدونني غیر تخسير نه زیاته وي تاسو مال را مگر نقصان نقصان زیاته وي نه زیاته وي فما تزيدونني غیر تخسير نه زیاته وي تاسو مال را سوا <مانا> دا دا دا دا دا ما من نکوي د بيان د توحيد نه دا غزمات اواندي منکل د بيان نه دا غزمات اواندي فما تزيدون ني غير تفسير نزياته ويتاسما لراس او دا توان نه یا دې مطلب دار دي دليل نيول ما يا عبدو اباونا دليل نيول په دین د اباو او دارنګ بهينه پر خدل دا الله خبر اپنے خودل نبی خبر اپنے خودل حجت نیول دلیل نیول پ ششمانی و بندگ اید مشرانو بندے او دارنگی چے نا پدیند مشرانو منے نودری خبر تا سپری خودی بینا مر ربی وا اتانی منو رحمتن دا پری خودی عکا سوئی چے ا تنہ نا ان دلیل تاسو 1900 دین دا باو وس نو دا صالح علی السلام دته دا خبره کین چې تاسو چې کوم خبره وکړه چې مونږه دا درې ونه نمو هغه خپل خبره خبر منو چې دین دا باو دی فما تجیدونه نه نزیاتوي تاسو مالرا په تبایو برباده خپل منی غیرت غیرت تفسیر سوا د تبایو برباده خپل منی نو زیادت نکوي مالاراني فما تزيدونني نو زیاته وي تاسو علم زما خپل ځان منی غير تفسير سوا د تواننه دي سره خو زما مطابق تاسو نورم توانيان فما تزيدونني نو نو زیاته تاسو نو زیاته تاسو مگر علم زما زما تاسو پتاوان منی تاسو پتاوان زما علم نورم زیاد شو فما تجيدونني غير تقصير نزياتوي تاسو مالرا سو مطلب علم زمالارا فما تجيدونني نزياتوي تاسو مگر علم زما پکوان تاسو منی او نور زیاد شو چ تاسو تاوان کې اکثر شلې مصیبت کې تاسو بیاغو بي وتب چاله بینتن نوبینکم الا مغی هادینا قطول الله الکوم آیاتن داوخه دا تاسو تا سفاره نه حدا الله اضافه تشریفی ده د ټول ک بیت الله د الله او رسول الله مطلب دا ده عزت او شرافت اظهار ده کنه داو خدای الله تعالی ان کی ټول الله پیدا کړ دي تو ټول د الله دي لکم تاسو فر آیاتن نخو معجز فذروا نפרי د لرات اکل فی الارض اکل فی الارض چې سریګه پر شو د الله کې ولا توسوا بسوین مر سو دي د څه قسمت تکلیف ویاخدکم عذاب قریب روما نسیت تاسو یې رابې تاسو باندې عذاب نېزدي کداسه دیو ختاو قتلل کړه تکلیف وراسو تاسو باندې عذاب راشي عذاب دوه سوال کړو پیغمبرنا صلی الله علیه وسلم نا کته الله نبی نو دی غټنه غوندफार او او باسا والله قادر دی کنه نو صلی الله علیه وسلم الله غټنه اوخه او کله کا غټه دا غوريخه کمر دی دا ښکل په ګومني څه د ژوري کې او خناسته واه جو بار شله پر کلک کمر دی غټ غټ تک کلک اوس یې یو یو لا کې روډ په راغلې نو نیم غټ یو غاډه پات شه دی نیم بل غاډه او دینه چې نه دا راوخه اگر ا بار شل نو ليو موجوده وکنه الله ورته یو تکلیف مر سوای او بل دا دا ووبس کې اوري او یو رازی استاد سو سوري نو هغه داغه سوري دی نتانګ راغله دا یو معجزه من جانب الله وا او به بچو نو ټول به ختم نکړي ورشو کې به ساره نه پره خود نو تنګ شلت نه چې تنګ شلل نو را پاسېدل دا تکلیف ورته ورسو چې ګوڑا شلاو مړای کړه چې مړای نو حکم راغې چې لګي رازې دي استادو ولا تمسو بسوين اما سو دی تههاس قسممه تکلی خوذه کو معذابون قریب نو او ب نې تاسوه راضب نزد په قروان ګړه شل او ملړکړه فقاله پسې تم ته و فيدارې کوم فده واخلی دوون نه خپلنا سرهته یامن درې رځې دا کواندون غیرو مغزو دا عده ده ب دروغو چې دروغ نه ده یکنې خبره د درې رض نه پس پاکت راځي اوس خدو مجز هغه وخه هغه مړکړه الله ورتویل وو الله تمصور میسونه فااخو ه کوم آذاون خبر د خبرهون منندله الله و ففللمما جارونا کله چې راغې مراعذاب زمونګه نهجی نه سوال نهمونسللهکن نه چاوم نو بچل اوونمنلو غشل بچې مونږ سال حال السلامله نام نو مع او رحمت من نه قسان چمان د را وړی سال حالسلام سره په رحمتته او د رسوي د ان نهرب به کول قوي قوي د قوي زیات قوی د پمداد او نصرت د دوستانو ال عزیز ا دا رنګي زروور دي په هلاکت د دشمنانو به خبرش لیکنه نه جاي نه صالحا ا ربچک او نور د کوم دشمن دغه تباش والله قوی د پمداد او نصرت د دوستانو ال عزیز اغه زروور دي په هلاکت د دشمنانو څنګه هلاکل واخذ الذي لذی واخذ الذين ظلموا اوني سل ظالمان ولر چغې فاس به خو په دیارهم جاسمین شغل سواله پکورونه خپلو کې جاسمین په ماخه پرات نه سکور پزنګونونو مړ وسړ دا ستل لکا ورچغل سل نو دوکته سمکه ته نږدې شل ورې دوه کورونه جوړ کړو کانا اما ځای ته تفصیل تاسو نو عجیب کورونه جوړ کړل دي شړوس ګوري دي چې دې دور ول ودا سي کورونه جوړنه کې چې دوسر دوه را بشنګيري دا لکه څنګه هغه جوړ کړ دی لکه هغه منډو نه سهنونو نه کورسای پکې دننه سامانونو لځې دننه صندوقونه پکې ګټ کې دننه دانا چی صندوق بار نوډيو بارې شې نه هر شی د ګټې هر شی د ګټې هغه ګټ نه نه چې بار نه ګټ کې جوړ کاو جوړ دننه صندوق کې بار نه د ګټې جوړ کا نه دګه ګټ کې دننه د سملاستو زه دقا گٹی کی دن ناستی زیده دقا گٹی کی دن نا دی پخلی زیده ده هر ست دن نا کرشای پاکی دن نا گٹی سار جوختی دمرا لیکن بیا ویچ مونگ با کور کې دن نا دن نا سلائن راجی آو بارمان مونگ نوزو دومنی زلدالا راغل چه بار سلل نو چگا پی راغل جو ختم سلل کلنا میاغنو فیحا ویا کنو عباد دو د یاله حقی کلا ان سمود کفروا هم خبر شه سمودانو انکار کړو در رب خلنه علا بوذ ل سمود خبر شه علاقه تل پاره د سمونیا سمودیانو دي ځنه چ دوی مدعوی سره یالو مای سرونه مایو لنون دغیم سره متعلق دوا قاګانی چې ګور عالم الغوی جواز یو ولاده ابراهیم علی سلام فرشتيونه پیجن دلیک لوط علی سلام فرشتيونه اون پیجن دلیک نوخان کی نسته ده نو پیږي والله ملغ غير ندي کنه ولقد جاء ترسلنا ابراهيم بالبشرى اراغله استاد زمونګا ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى پزيره قال و عليه سلاما دو استاد و سلامن قال ابراهيم السلام سلام عليه سلام دي زمون پتامنه ابراهيم عليه السلام سلام فما لبثا دلنگ تیر نه کان جا بهل خنيز ترا تو کپ يوسخيرت کړه شي الان وی فوري راغې الان کې سړی ځواب کول بیا چې راغ غو ته نو خپل بینر یې کول اب بیا چې راغ ټول دې ډیر ټایم لګې لیکن دا د دې ډیر سرعت سره راغ کار وک افسرین لکه دا ادب شه چې ملمر راغ نو خوراخ شه ول زرو ورک زرو ورکه والی هغه ستل راغلې کده شي وګې تاسو چې نارمه ده مطلب دا دې د بخړلې ماخو ول ول کوي او دا رنګې چشمه ماخ ماستان راغې ما خام سار لورې تیارې کوي سار راغې ناشته وکړي دي ګرمې ته نه داسنه ده کوم وخت راغې دموې د جوړې ټیم نه ده تاسو موږه به تپوس اچې نه را مېلمله لپاره تیارې فنفم ففماله بيسان جاب عيدل حنيذ درنګ تیر نه ک تر دې چېرا ولس راتلې وکړل پاستي رتکړې چې باندې شه رت فلما رايدو هم فسركله چويلي دلاسو نه دو لاتصوير الهه چند رسيده ته فارا کړو پاره سيشتنه نه واست کنه نه کړو ناشنا وګړل واو جسمنو خيفا ام مخصوص کرا د دو نه پزړه کې يار قامو وي فرشتو لا تخف مي هرېګا ان اور قوم لوت يقينا موږ لګل شو لپاره د هلاکت تقوم قوم دلوت دلته سوچو کې ته چه ابراهيم سلام السلام زړه کي خطر مخصوس کړه او جزمينو خيفه اتوې دا واکه دي د پاره دا چې نفي د شرک په العالم او دلته علم غيب ثابتيږي لکه ابراهيم عليه السلام زړه کي يرید الله ان فرشتي خبر شتي او ترې لا تخف مې ريګا فرشتي ته زړه د حال له څنګه خبر شلي عالم الغيب يو يوازي ولاره فرشتي پخپله وې سبحانه كلا علم لنا الا ما علمتنا نو دلته څنګه د ز حال مې خبر شلی او جینو خیفه ا السلام سلام حزړ ک یاې دللی زړ کې دللی نو فرتو څنګه اتخف نوقرران جو کې جمالي بلې ک هغ تفسیي که کنا فې رو بعض او بعض اتاز د صورت ته حجر لګ وواړ حجر کې ی ااعتاز دینو د هغ جواب دلته دی دلته اعتض دینو جواب په حجر کې دی نمبر دی. حات بر کوونون بهون دلته اعتاز دا دی ان د خلال فقالو سلام س حجر سوالسم سپاره کله چې دن سلل په دېو فقالو پهی پرو سلام نو ابراهیم علیه سلام جواب نه د ورکيیو دې نامین کو مجلون هغو اسلام ععلیکم د دوی خ ریږم دا شاندي نوبي نه دی سلام چول دومره ز... ضروری, ضروری دی لکه دغه جواب چې ضروری دی فرشتو سلام وی هغه د ابراهيم نه غوړه نه دی علیہ السلام جواب نه کړ او وی سلام علیکم ابراهيم السلام مين نام ان کوم جل ان زخ جواب په دغه وحود کې نه قالو سلامن دغه جواب ور کړ د قال جواب ور کړ د اسورت هود کې نه اسورت ده حجرمن اعتراض داو چې ابراهيم سلا سلام جواب نه دی ورکړې دا الله نبي دا عليه السلام جواب نه ورکي جواب وشه چې ابراهيم عليه السلام سلام جواب ورکړ دي قالوا سلاما وقال سلامن دا حجر کې نو حجرمن کوم اعتراضو چې فرشتو ته سپتاول لګیدم زه کوي ابراهيم عليه السلام خو پزله کې يريد الله واو جس منهم خيفه پزله کې يريد فرشتو ته سپتاول دا, دا جواب حجر کې ان نام انکم مجلون زړه کې یاره مخصوص کړه نو په هود کې او خپل وی چې ان نام انکم مجلون مو خو تاسو نه نو جواب مېلوڅ ورته چې لا تخف دانا چې فزر حال باندې خبر شي دي ابراهيم علی السلام ورته وینا کرد ان نام انکم مجلون واه ورته جواب کوي لا تخف ان ارسلنا الیک قوم یقینا را دي ګل شو لپاره د هلاک ته قوم دلوت امراته قائمه الفزحقت فبشرناها بصاق ومن وراء صاق يقوم دلت يو خبر ادا ذلتنا اشنا خلقت ملمان او ملمانو سرت نخذ اولادك داو دي عام دهخذ سر مناسبني دي ملمانه نستيوخذ اولادك خان عام زنانو سر مناسبني دي النبي زنان اسنگ دي صلو ملمانو خاك اولاد وامراتو قائمه دا دا پځایې کټ نو پخندل شو دا غوډېره بیکاره زنانه چې بیحیا زنانه چې سړو ښاګی ولاډي او خان دي بیاونکو ضرورت ته وجه نو خود ولاډي نو ډېر خاموش ولاډي ډېر په حیا سره ولاړني خان دي خونه دويش کالاتې ولی ملمنو ښاګی ولاډا زمدا چې ولی خندل خندلې ولی دا غوډې خو خود علامه نه ده دا غوډې خو بیکاره خود علامه ده چې سړو ښاګی ولاډي او خان دیوما. دا د ندي ښځه نو داې ب کاره کارونه څنګه کوي نوراتو قایمتون تاصور د ظریت را وړ داړ شاته د پر وراتو تون داړ شاته د پر دی نه ظریت داغ چې ځکه او پس ووي که نمبر د اوتی فاق بالتمرات في سرت فسكت وجها وقال تجوز نقيم فاق بالتمرات فاق بالتمرات في سرت مقام اخرى على سمت داولا شت پردينه ابياچ 20 اور تولگی دا کنا شفارشتي نفاق بال تغون پردنيشتن بمخاخرى على دردا دانا كما دقد يك لا ومراته قائمه رست لا و پردينال فرد خدمت کميل منو دکه د دای که نه کوروکنی نو ور نهبار دنا نه وړی سامان ومان راړي او ور نه دن نه سړی که نه پردخوا ښځ سامان راړی سیشي راړی خې مخې دن نه سړی معراتو قایمتون پر دی نه شاتا غړی چېنو برویلدي جا نه جاړین خانز دنغا یوااجې راغللی او بارښ ولاړه ده ول دلیل پهې دا د فاق بالات مرراتو کله چې پتا ولګې دا د مخامه خرغله نفاق وللد به څه مطلب ده چې دې کولاړه د نورغله به څه مطلب مطلب دا ولاله بل دی بیا فق باله نورغله بل دی تان دای ترازو ختم شه فزاحت وليو خندل کله چې هغه پتا ولګې دا چې دا فرشتي د مخامه نو په خندا ولښ لا ځنه علماء وایي د آیات کلک تقدیم تاخیر دیم وامراتو قائمتون زنان اولاد وشاعت دی پردینا نفبشر ناها نو, نو منگ زیر ورکر دیتا نو زیر ورکر نو دا فضحکت دا خوشالش لا فدی زیر بندی نو دا زیر بندی نو دا زیر بندیو که دا دی وجنه چی فبشر ناها مقدم دی وامراتو قائمتون دکا مخاوخ راغلی وکا نفاق پلیتنی مراتو مخاوخ راغلی تی راغ نو یا رب بچه بچه گی چه بچه بچه گی نو کهلیش دی بلی بی نه نئی نو فبشر ناها بی صحق نو اللہوی منگ دیتا زیر آور کنا نو فضا حکت نو دلتا خلک کی فضا حکت مخد دی لیکن داده ترتیب کې آغا روست دی اصل کی داسته و امرات و بیا صورت زاریات تبلار چنو فا اقبالت بالات هوم بیا فبشر ناها نو فضا حکت منگو والا نو بیا کنا نو ب دانا چې جنبي او خلکو مخکټ هغ خند او ولاړ بلکې دا خوشحالی د منجنه وکړه چې ما ته زییره میلاوش لکن نه داله چې تقدیم تاخیر شي بیا مانا دغ شي جووړېږيلیکنقران کې بلاواجه تقدیم تایر نه د په کار ځنی او دا شوی چې دلته په ظه حقت دا په معه د حاضت سره ده چې قابله د بچ شوه امراتو قو دا, دا, دا, دا اولاړوه. پردیشان نو مخامخ رغلا چې مخامخ رغلا د د د لحیدرغه او دا خو علامه ولادت په بچی دا یوغه ندې ته حیدرغه بلغان په بشر نه مونږ دې ته زیر اور کړه نو بیا فزاحکت په معنی د حضرت سره دې نو بیا غا اشكال ترور ناراضی لکه به زن علما اشكال کړي چې زه په معنی د حیث په تنه درغلي لیکن زن علما بیا دغه جواب کړ دې او به عرب او اشعار دارم یا مقلی عبارتو نیے پیش کردی تیزیو حق پر مانادا خیصت رشتہ دلکتی داو دو خبر اس لی دیزے کی لیکن دے قرآن نور آیاتونا نور سورتونا تگوری نو بیا دا اشکالات سر و نرازی تاسو دا, دا سورت, سورت حجر او گورک سورت آیات نمبر ده دقا اکوان بوان ترپن ایزا غلو علیه فقالو سلاما قال انا منکو مجلوت قالو لا تاو جل انا نبشرو که بغلامن علیم انا نبشرو که بغلامن علیم غور سر آیات گو رئی خرشتو ورطای مئرگا منتا تزیر راکو بغلامن علیم پا یو علک څې سره پو سره دا بتات میلاويږي د دقه ځان سره لاس ګوته فکرې او سوره حجره راوړوي دا زاريات دا دغه دې کې سوره حجره کې دا ګوته ای. آیات نمبر 29 اطای سونتیس فاو جسمی نو خیفا لا تخف و بشروه بغلامی نالیم اوز غور سرگو ره اللاوی بشروه دلتا ابراهیم علی سلام واغا بی بیانی خود نوریم بی کنا و بشروه بغلامی نالیم او زیر ورکنا مندتا یو علک پو سران چی ستابا یو زوی کی گی نفا اقبالت امراتو چی زیر واردات چی فرشتی دی خزای مخاما او خوشاله ل صلی پدیم ان پدی زیر مانی چې د ابراهیم علی السلام بچې بټیږي او خجر کوم زیره هغه شیش ته د ابراهیم علی السلام ته دا چلتا الله سوئی انا نوبشروکا او زاریات کوم زیره ابراهیم علی السلام ته دا وبشروه دا زیره چې وور د خزینو فققبلت امراته مخامخ رغله زیره خو دیر ته نه د کلق زیر مخامخ راغلا نوفا زهکت په دی زیر مینه دا خوشاله شو چې د ابراهيم سلام السلام بچي کیږي مخکنه زیره چې صورت حجر کړه سورته زاريات کړه هغه سبب د زه حق د دې شه ها او چې کله دا راغلا مخامخ نوفا به شرنا موږ یې بچي به کیږي لکن دا شوبه مکه او دبل نه به کیږي په با شرنا ډیره موږ زیره او کرجستان به کیږي به تقدیم تاخير تهجت تا نشتا بے تقدیم تاخیرتا اجتی نشتا واللہ علم صاحب زینکرالہ اوکنا اثر ہوئی کنی پش پش انا مک زینکرالہ بے تقدیم تاخیرتا اجتی نشتا دے حبارت دکشان جی ٹکتے لکا فبشن آد اسحاق ومی مورا اسحاق قوم قالت دیوی آلدو اتنے علاموں اوئی چې ماسکیټه کې ترشه د کانو عمراتو قائمه پر دې نشاته فاقبلت مخامخ راغلا او خوشاله اسل پدیم ان نور سلنا اله قوم لوت حلاکت قوم لوت مینه چلوت علی سلام ډیر تنگړدی پتی خوشاله اسلا دین روز تو فبشنه به صح نټوري خبر مفشریو کړدی او می ورا اسحاق یاقوب حالت دی یا ویلتا ادا یو بشارتمس اسحاق علیہ السلام سلام علیہ السلام نوستو یعقوب علیہ السلام نصیبوم ملاویږي او می واره اسحاق یعقوب قالت دنیا لدوه یرمان د مال را دیته زه به چرانو معنا جو زنزګړای مو ادابالې شیخا او دا زما خوند داوم هغه بوډا ده ان هاذا لشیو ناجیب خامخا دا کار ډیر ناشنا ده څنګه ده خلق وی کنه یاره دې بوډا دې بوډای زووشه جیوا خبره نا عادت خدا دې چې کله چې ګوراشي یا ګورائشي به وبچنکي کنه نه عدالت شونهجیب قالوا فرشتو اتا جبنا من امر الله اي تعجب کوي تاسو په قدرت الله کې رحمت الله رحمت الله تعالی او برکاته برکتونه دې الله تعالی علیکم تاسو منيال البيت اي قرانه والو انه حمید مجید یقین دغه تعریف نشي رحمت مجید ډیر صلافات او عزت دی فلما ذهبا ابن ابراهيم ر او کله چې لریشلات ابراهيم السلام نګرا د دښمنان نه دي یاره پهور نه خوراک نه کوئ هغه ه کې دستور ده چې چاچ کارهخوراک نه کوو مته خطره له چې دو او ته تکلیف ئ او خلکو مشهوره ک نه کوم تعلی کې خورری واې کې پیشاب کوي کوم کور کې خورری نوغ ته ضرر رسئ دا د اوپراو خلکو کارو د کچو خلکو کارو او د ب کاره خلکو کارو چېلار به روټای بهې نه خلړه بیا بهته نه غړو وکړه بیا کور کې زیناو وکړل یا وچره نو کور کیچ نغه سو په قتل ک نو هغه کور کیچ نقصان وکنه هغه زمانه دستور دانو چې کوم کور کا فاتقدل ک نه او کور نقصان نه کو نه وې zina کلاس په برشه نه وې اغلاق کو کلاس میں برشه نه قتل کو او دا خوید منظری هم دی دی خپل غار خواوشه هغه کار نه کیل ک دیونو سره کور خو په پیشو ما مزریه د کنا نو ده خپل غارخوا اوشه هغه کار نه کوي لري ځلک وایتا کور کې دغه خوراک ملاو شه زې ملاو شه تر هغه پیسې کور والته نقصان رسې نو بیا وا کور کې خوراک ښاک نه کوو ټول سال تکلیف رسو ما بها خلق وي یاره فراخ ښاک دومو کوه تکلیف مو رسو ځکه ابراهيم رسول سلام خطر مخصوص کړه لیکن هغه فرشته وین ابراهيم سلام نو یاره لاړه راو یاره وجاته البشرا او دارنګ راغوه ته زیرات وزیر ش لیکنه جو هلاکت قوم دلوت او بل ولادت بچی جو جادونه چې قوم دلوت په باسي شروع کوم سره هلاکت ته قوم دلوت کې ایک داوی چې دا کافر ماله کوا دا مطلب نه نه تاسو د صورت ان کبوت روانه تاسو جنگ پدې نه دی چې دا دوه هلاک کوا جنگ پدې د آیات نمبر دی 32 قالله ان في حالو قالو نحنو ااعلهمو ب منتها لننوونه ج نه له الله م ته كانتت منغاابر او را لکن لمما جا تر سنابراهی مبل بشره قالو اننامهلیکوا جلقرتنالهکانو ظال من قاله ان في حاللوطاق جنګ پې دی چې هلته حلوته د سلام بمن منفته دکن چا داغه مرګری نوی برابر هیمل خلیمون یقینا ابراهيم چې ډیر صبرناک او واه نرم ځړواله اوه درمن مونې باینابت كونک الله تا نرم ځړه انابت كونک الله تا يا ابراهيم ما هرغه دغه خبرې پرې ګره انه قدام رب یقینا راغل امر زرفته او انه ماتيه یقینا پدو مونې راتلون کده عذاب غیر مردون چې نه دی واپس کړی شي هاوس واپس کې جنا مردود نه دی عذاب وصا مقرر شید ولما جاءت رسلنا لو تنسيا بهم غد خوان لاړل چلانل نسي بهم لوط عليه السلام خپه شد دو پرات رومنه حالانکه ميلما م سره خوشاليږي لوط عليه السلام خپه شد دا وري سکه چې ميلمانه 발 ته بيزته کېدل کنا و دغ لار سوب نشیتل نو او تقطعوا السبيله ناريتنا کټکړې ول داره ولی سوب په پلارې ته تو ټول بونوس مال متن اوګست ادارې بي عزت ويک بدفيلي و سره وکړه مخلق پر دغ لارو به نتصر او په دی علاقه څوک میلمانه بار نن راتل نوبې دو جواب مل نه اړمشل نو ځکه چې نن لوط علي سلام پریشان ش شه د دې باري خلکو زی خونده عدالت میلمه څوک سماله و له منشي سیابه خفش دی هغه پر اترو وزا قبیم زرع اتنګشوان د دو پرې سنه د غ وقاله یوون عصب هوی دا خو وررض د ډېره سخته زما من مع راغله دا او رسوا کېږي اوله چې نهقومطبته لې ل ځکه چر چاپیره لغه آبادو که نه تو لغه آبادو جاسسان مقرو اجاو تن مولید د ک نه نو ټول به خبر کړل وجه کووه او راغې د ته د د ی راونله چېغلولی کې دل د د ڈاسی او شیل که جدو تیلی کنا شاہوط زغلول کنا وامین قومل کانو یعملون سیاد ادا پوخانی بدکارو سیاد پاکول کنا دغدا کن ملمانو تنگول دادو سیادو دارنگی چنو پگٹ ویشتل دائی سیادو لارچنو نوی که ڈاکی کول دائی سیادو کانو یعملون سیاد جمع راوڑ دا دو چنو مخت پوخانی بدکارو او پوخانی گننگارو ناروا کارو نی کول سو یو بل سره دا می معلو تنګول میمانه په ګټ شتل دارنګې چې غات پهغ معلو ناغو غستل او ځې مفسیین لکی کنا نه دو چې کلک دا بدکاری کوله نولار رو ته لک اان کې اوسې خلک جینا کوئ د پټ تتللو کوشش کې کنا نه دو به بار شل لکه څنګه دا ساوری خره قچردي که نه دو چې دغه دغې لپاره نوبار سوم بار من کېلو وم بار منډ کې دوبله کورونه بار شي لکه دا د خروغوند کاتي دو کولی کورونه او بار وتل لو تعالی سلام تو خلق راغي ويا قومي قومه زما ها اولای دا زما د قوم جنه کې دی او زما د چم جنه کې دي هنه ثر لكم دا حلال یتا اوس د پاره په نکاح سره فتق الله فتو له کې د اف زمانہ کې دا, دا ترتیب سره نکاح جایز وکنه مفتق الله ويرقد الله نا ولا تخذن في ذيفك او ما غم جن قواله في ذيفه فبارد ملمانه زما کی زما کور کی ملمانه بیزته کی دل بیزت کی. دا داس ته لکه چی ز بیزته کی دا زما بیزته دا نو جن مفشرین وای اخ خپل لړو پیش کاشي ورته و کچی دا پونیکا واخلای لیکن اکثر دا وای چې دا هر نبی چې ده کنه هغه قوم په منځره روحانی پلار ده کنه زستا سو فلارم دا ستا سو جنکه چې دا زما لونه دی دو څلورو وضو نه کوي خپل ضرورت پورې کوي اصل خدا د فتکلنا او يرجلانا ولا تخزن فی او مره ساقي مالرا مغمجن کوي مالرا مبارد مل منو زما کی الیس منکم رجل رشید نشته پتاڅوکي رجلن یوسد رشید او خیر من نه كون کې د دې بدونه رشید څه کوي چې بعد خبر نه من کوي کنه سو کو خیر تاسو کې نشته چې ملما بیزتی دې قربا بیزتی دې قالو هغویلهکه عاالمته تا ته خپته د مه نفی بنا حق نشته دی جن جننهکو سره ځموسهکار ی ن کوې خو نور هم ډیې دي په نه کله تالومه نېديقین تا ته خپته دغه چې مونږ غواړو بدکاریي د سړو سره قاله ویللو ته سلام لوون نهلی ب کوم قووط ګ لیمون غی بریم سلام مرله دی اوری اوداررنګېخورراې ولا را وړه لوته سلام ونه دی پرسانه شه دو ته څل نه فرشتي دین به ول پریشانه کېدل لو ان نلی بكم قوتن کاش کما پنې اصلوله په قبيله ما ان نلی بكم قوتن کاش کما لپاره قوت وي لي بكم قوتن ما لپاره قوت احساس خلاف نو ما با خپل طاقت استعمال کړو او اوي لار په شديد یا چې مغه پنځه حاصله لمه قبيله مضبوطي سره زما یو مضبوطه قبيله وي نو ما باغي ته درخواست کړو او که زما خپل طاقت وي نو ما باغي استعمال کړو د دواړه نشته زما هم طاقت دومره نشته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهسته مضبوطه قرانه کې شی او اوس هم هغه نور ستې انبيار هغه دینو مضبوطي کول نه کړا غلي اووسم دین کار اگر سو کولیشی کلی کې چم غوند کې خواوشی کې چغات لګ مضبوط وی او کا کمزوري نه او دین کار نشی کولې کنه قالو دوی یالو ته یالو تاین رسول ربک یقینا منګ استاد دې رب سایو استاد دې رب سایو مې پریشانه کېګ لا یسلو الایکام استاد صلی الله علیه و صل وسلم خپل ځان باندې پریشان او کمل منو باندې من لمنو باندې پریشاناو کنا غه خدا څخه پکارو یا تو انار رسول ربک الی یسلو الینا بیا خدا څخه پکارو دو مونږ تسنی شویلې دو مونږ تسنی شویل داسه پکارو عادل ته نه غږ فرشتي ستو الی یسدو الایکا مطلب دا ده خبرې تاسو تسنی تا شویل مونږ خو پرګرا یعنی مو فرشتي وو دغه تاسو تسنی تا تا شویلې کټول راځم شي چدا ملمانت در کورې راغلي دمو نو ول منه کوي تا ته سینو شوي له یه سدو الایکا مون غو پري ګلا انار رسول ربيکا مونږ استاد دي رښتا له یه دو تا ته ني شرس تکلیف تا ته ني شرسوله مون غو فرشتي او مون غو پري شي تا ته ني شرسوله فاسرب علیکا پوښ پښ پوښ په بو دا اعلی خپل لکتر اشاعت دین نگوری تا سنیا اوکا سی لم را تک منگر غبی بستا انہو مصیبو هاما هم یقینا رسی گی و دیتا آغا چې نا چکم آغو آغو تا رسی گی آغا داوالی آغو سلام مشترک ادا کنا پسیشی کی مشترک ادا پا کفر و شرک کی نب و بدکار ای کی انما ویدو هم صبحو یقینا آغا و د دو سران د دو دی حلاکت آصبحو وقت صباح دیں وقت صباح کی ورازی نبيكریم صلی اللہ علیہ وسلم وچ مملک ولا استے بینہ کولا انتظار بای کو. بے کو تصار وشکنا بے بے مملک ولا خبر منو سار کہ نبی علیہ السلام مملک کڑا چا وہ وختین اخول ذمہ دارو تا باونو توتل دغه وختین نبی علیہ السلام را پاسر او قران کوم دی واید غداو تا من اہل کا علیہ السلام باندې وخت تک ابیار نبی علیہ السلام سوال کردیک اے اللہ زماومت برکت ورکا اوول وخت کې لك برکت اول اوول وخت سیدو ته برکت نصیبي اوس هم څنډه اول وخت کارونه کوي هغه ته ډیر फायदा مېلاوي شي برکتونه مېلاوي شي لیکنو شیطان او يهود هغه هټول د دې خلاف تي کنه خپل هغه د کار کې په ټایم کوي هغه توب جنو راځي او چې هغه سلور بجو پوري دا دی هغه ټایمونه دي او دلته چې هغه مسلمان په سولګو چې تشپی کېنا شپې بده کېنی نو سارب چې راضي نو دوی به 12 مځي راضي ټول ورځ ودته کاروبار بند وی او شپې وخلا کورونه تلل شي نو دوی به اسي خوشي دکان کې ناسي اداران کې شپې چې راضي نو کاروبار کې او برکت هم ني هغه قیمتي ټیم دی خوب کې لګو په کار داوا چې الله وي وجال اللیل سکنا نشفل لپاره د آرام دا د مهاورات له شپې آرام کوله او درنګش روز چې نن وغه الله د معاش لپاره پیدا کړ دا وخت نه دیته معاش نو دغه کسان اوسم کامیابی چې وخت خپل کاروبار لرشي او شپه خپل آرام لرشي د قران باندې عمل کوي د دبا همیشا کار کې برکت دي دا دنه وای دی هر ټول دکانونه بند دی چې زموږ چاته وناسم کې دې شه واهjatمن وي هغه له وخت نه شي پکار وي هغه راشي نو عادت خپل دا جوړول په کار دي څوک کار چی کولو وخت نو و کی آرام کوي غرمو کا ارام کا اشپيو کا انما موعده موصف وليس سبب قريب اي نه دغه وخت سبا دی دو تعالی سلام څنګه دو دو نه کنه داسارکی کی وکاله فلم ما جمرنا پدهار کله چلا غا عذاب امرنا او امر دا عذاب زمونږه لو جال نا اجا سافل ها او ګردومږه د دې کلو طرف ساف لاندې وام تر نا ه منجیل اوروې ما په دو مې ګټیک منسیجیل د کو دوو د قسمنا منزو د پر لپشي لاې باندې ممسومطرې شاندارې د رب ک طرف د رفسانه ماه به نظالی می نه نو دا کلی د ظالمانو یا نوې دا ګټې مظالی مینه د قوم دلوت نه ب باید یا نو د کلیک بنا ظالمین ببا باید مکی و لنلری مکی و لنلری نې دې کنه نو دې کلمې عذاب راغې الله فرشتې ته حکم وکاو وزرته اسلام دې کو پورا کړې وزر منی بار اوچت چت او بارې بوته او بار نه به ولټه راپره هوت جالنا علیا سافلا د دې یو مطلب هم مفسرین دغه وي چې دا کله د عبادت او داسې فرشتې لاندې نه چا ناغه وزر انم ک ای دا سی که آلی آنها سافر آنها او چط طرفو اگا دا سی لان دیتا شو جو مطلب دا بیانی لیکن کم کسان چی دا غزی مشاهدہ کرده ده بحر مید اگوی سالیم دنیا کی سات سمندر نا لان دیتا چی ده دی لکھ داول او چط زی منو دست او چطو او بیا چې دا کل اللہ التا کاراپری خودو رو سالم دنیا کې ستوې سمندر نه لان دي چېره هغه د دې دینه بول نشته لکه اوس چې غرونو کې تزئین متو تا ته و چې دومره بلندای کې لاړې دومره بلندای کې په وره لاړې په وره لاړې ځنه گاړو کې ځنه موبایلو کې ځنه موډونو کې داله گیدلې چې ته په وره خې دي د یوته سلام د قوم کړی تزي نو ته پکته روانې نور او د غ کېیکی چې دومرهسط سمندره نه قطته کوشللی دومره کتته لاړی دومره کتته لاړی دومره کتلاړی دا په کتته ده دا زیاتله کوزک دی لکانولله چې او ګټته اوچت کې او داسې بره اوچت کې نو کتته ځمک کې کوي بیا چې چت نه را پرېدي هغې نه زیات زیای کوي او چې بیا بره مو هغې نوم زیات ځای کوي که نه او بیا غ ځ لاندې پو ش کلت ځله را دومره پهکتته نژي لیکن دل تا الله دغه ځنه کلی او چت کړه نو دا ځلاندې پوس شو چې پوس شو نو دغه ځل واپس را لاړ پکا تا روز چیزی ورتا نو دا ستره سامان درنه دا دل وکته ډونشه د کته تل لک ځالنا الیا سافله د کار دغه د لاند باندې کو نو الله لاند باندې کړل بے مطلب دی وانتر حجارتن حزارتم من سجیلل به دیون ال پاسه دا قونه دا بعددي دا کوروونه چ لاند شته لپاس ګټی وروو سله ځې م فیرین وي و ما می نه ظالې ببعید نه به اگر چې سرګن دکار دی چې دا ګټې لپاسه لږي ظالم لاندې دی لیکن دا ګټې ظالمان نه لري نووي دا به لګې دانو دغپغه لګې د دا سر باید ر د کتابې یو ړست نیوی یو تن تاله ګټ رچ مظاهر د لږې خو په بړستنو وې لیکن اثر کته پتہ منی کی کنه ساده باندې کپړو باندې غټی لګی تا رنگی لګی دی پشمکا لیکن رچول ولا الله کنه ته تپه برداشتنه غټ راځه د ناصر کین الله ته قسمه حیل نشه کنه هغه غټ ولګی دا نو ډایرک پاغه منی و ما یمن ظالمین نبی بعید دغه غټی برن چاسمان اسمان نوراتلی ی قوم لوت نه لری نیو ته توه مسکه حیل حیل نو برهراس پدی منی لګی دی یو بل مطلب نو معلومیږي عبدا چاله د تو نام او نشان ختمولو د پاره ولی یو زینته یو بلتخار او چتکی پتلگی عباده سره الټه کیدی مخلوق ویل رنه ګوري یا ردیځه کی دا زمکه یو شانته وا خو دېنه چا بلتخار اغستیدا به غرونه تا تسلات شه ګورای نو چار چپېره بو واخی ایوزه ودق جنې شړی مخلوق ویل د چرای لګیدله پتلگی کنه دېنه خاور او چتشه دا ګټ وخت دې خاور او چتشه پتلگی لیکن دا چرای کی چې بیا واخما خو لګی بوټي مټو لګی ګټي مټو لګی بے پتن لګی کنه چې دا چرای شو وا به خلک فلا رضین وا چرای نشي معلوموله الله دا لاندې باندکړه نو په پته ولګی دا چې دیدن کلو چې چو نه غځیدا دی به به برنه ګټو ورو ورو له دا زه ډک څلکا هغه بیا اوپر خرنک چې بیا دا نامو نشانه ختم شو دا کله لاندې باند شي بیا کله کوم دینو چت شو دغه من لپاسه نه ګټک اورې دي نه ینه مروشان ختم شم دا که په خاط دی خلکو او د ځنګلو کې ونه غوسولې دغه ګټم نه به یریدل اوسه پرسل د پېور کنګل سونه غوسه کا اغه وخت کې پیسې نه وی چې پیسې نه وینو به سړی ولنه به غوسول نه ګټي وراته پرچی وې کولای یو غومن پرځول بو د خلکو و داونه غوسه کړې ویخنه چې غوسه به کړې د لپاسه بر مور غټي مټي واچولي چېښتې اونې لګلا چې داونه کم دی غوسه د ل فاسه ګټه چمان ومان بچي خودل برمر باوا چي گاټيونو ته پټونه لګي چې جیزه نهونه غوسه شوی دا د تق شانته الله رب العزت داونو نامو نشان ختم ک چې دا سر پټونه لګي چې دا کل کوم نه پورته شوی دا سجیل کودر ابول مطلب مفسرین وای چې دلته قران آیات خود تق شانته دي لیکن اصل کې د دې کی تقدم تاخير دي اول الله پورته نو ده په غټي ورول چې غټي ورول نو به ولټار اپره هو د ریس په قران کې تقدم تاخير ته ساهجت عدالت الله ورول نو الله قادر ده چې دمر اسمان کې غټي په علاقے راورې نو هغه به تورسيوم کنه یا لپاس نامو نشان خطبول د پاره د غټي ورې دي سجیلن د کودو د قسم نه اوس خلق کوده نه پېجې لک لګ چې کوده سره توې لګ توې کوده مغه غره خار لوکي لیدل نه دي به چې ما دي شي والته یوهی چې ما تر جووکوله مانو کوله ما یی چې او شریف فی قلوبهم العجله د دوه ژوند کې د سخوټي هغه محبت چې نه کینول شه یوه کسر هغه ماته د سخوټه ستوي ما پښتنو کې او اس خې وی ما سخوټه وی نو سخټه غونه پینند غټ جمعات پکې دوه جمع غټ کړي وړکله پکې دوه جماعتونه دغه مناری ویخه خا اوس نو پیجنې څو ډېغه ته ویلک هو څه نهګه پښتانه څو ټنه پیجني پښتانه کوډه نه پیجني نو سره وسو یم سجد اغان خاورته اور کې په خشي نو دا کوم فکر دی څو کو دا فکر وي څو ته کوډه وي خاورې لوخه چې شي اریت نو دا و اور اثر په کې کنه اوس ورته دیل ترزاب ور کړ دی ظاهري واللہ ورتو وور اثر پکی منزود د دادا سینا چ یو یو عبارت لأ پر پسې باران شبو په شانتي مساومتان جو مطلب دا چې نشاندار څه مطلب دی چې طغ علامات پکی په عذاب یاد دغه خلق نوونه په الله لیکلو بر نارغلې نو پخې شی په ورکه دوورا سرات پې نشاني دی پې چې دغه ظالم نوونه خطا کوي او ما هي من الظالمین وبید یا ظمیر د ګټوته رااجئ نو بیا هم تیک دا ګټې د ظالمانمل لري نه لږې د خط کې دی نه یا دوه مطلب دا دی و ما ه نو دا کلی چې کوم حالاک من الظالمین نه مکی کافر ونا به باید لري دا س لری خونی د ګوري کنا نه سکر دی لږئ استه دیو وګوري پته ورتو لې که نه چې ه دا چل ش دی ک دا چلشي دی لري خونی د ادیانو والاقیلسممویانو الاق دارنگ بحرمید جاءی کناری منید او گرزین و ما هیئی من الظالمین نده دا, دا گٹی من الظالمین نده ظالمان ونا ده مکه کافر ونا نا و ما هیئی نده دا کلی چکمحل اکشی ویدی من الظالمین ده مکه کافر ونا بباید سلری یا نده دا گٹی دا ظالمان ونا سلری تدا میوه جه دا, دا لپاس لگی دی دا پاغون رو نی لگی دلی جو حلس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سوره هود کې سلور غټه مسئله وک عبادت حقدار يوازې و الله دې عالم الغيب يوازې و الله دې ترغيب القرءان رسول الله صلى الله عليه وسلم ته نو دې دا واقع چي دا نو دا باول داوونه من متفردت د دې وضاحت چې الله تعبدو الا الله درې مخ کې ذکر شوی درې واقعاني ذ نوح عليه السلام د هود عليه السلام د صالح عليه السلام یا قوم یعبدوا الله ما لكم من اله غیره د ابراهیم علی السلام واقعات د لوط علی السلام پدې منی عالم الغیب یوازې او الله دی انبیاء د الغیب نه دی ټول مخلوق چې دغی دیک فرشتو پاتورتونه لګیدا دا فرشته دی نو دې جنا دا الله تعبدوا الا الله منی دا واقع مفری کوي ګوره دا خبره مخکنو بییا او ک ده ګوره شوه ب اسلام دا کړ و صورتوس نسکی دا خبره و ک دا کوم الله ور به کوم دغه سفتتون والله ستا صورتت دی الله د ستا سرب دی دا خبر بل چا ک ده یوا تک ګور صورت تهوت کې تمام بیا دا دغه ک ده نه یوا ځ چې ذلك کوم الله ور به بلکہ ابن الوارث السلامون دعو يا قوم يا عبد الله صالح السلامون قوم الله دارنگے هود قوم يا الله صاحب السلامون دعو الله يا واز الله وربكم فاعبدوا مدين دا دغدس اوسيں دے سودی او مکہ خداد مستقل جو مصر تنیز دې زکه چې موسی علی سلام چې مصر نه تلې نو بیا مدین ته تلې مصر تنیز دې داوند سي او بیابان علاقو غرونه او دی قوم کې هم د سمودیان عادتونو چاغو ځان له غرونو کې کوټه جوړ کړي دوهم غرونو کې کوټه جوړ کړي او موږ یو غار ته تلو دنه پکې کور بیا چې تصویر ورکړه چې دا غځه کې هو موسی اسلام پاتشه ده والله علم هغه کوي چارځ په ننې جنگلا له اوسه موږ جنگلهشته ورته هغه کويشته او هغه غورنکه چې هغه کوم کمرې جوړ کړې دي عجیب انداز سره دو تا پیغنبر رآگی که سوحیب سلام دو شرک سره یو سر، بل جرم که چه ناپ و طول کی کمی وقتی بارن مشه آغستان بارن مشه آغستان نو که درون بای آغستان پل،, پل طرف نه ورکو نو سپک بای ورکو نو دلته حکم دا شو چې نو دلتا حکم دا, دا مکوی که نو آغو دا خبرن نو مانه شعیب علی السلام تا خطیب الانبیاءوی خطیب الانبیاء لکه هم ملیانو کی کنه که نید خطیب دی نور ملیان دی، مفتیان دی شیل قرآن دی شیل حدیث دی دا یو پا که خطیب دی دا خطباو که دی اگو اخبر اندازی کنه دو اما دی او خطیب چی دی اگر شعیب علی السلام تا خطیب الانبیاء ولی ده خطیب کلام که ارسی بی کنا مارج و علاج و عمر و دارنگی نهی و وعد و وعید و و عرسی بی کنا او دمکی و بی پککک دمکی بیا چکم دمکی ورکڑی ک دیگه چه اینو دی وقوک اگه ویناو بی چه ما کم خبر کردن دابا کی گی ک سلام د تقرير کې تمامې خبرې موجود دي امر مستین او نهي مستیک او بیا راځ کوم مرض دین نو دغه تذکرو مستین او فول کېل او المیزان ولاتن قصل میکال او المیزان علاج مستین او فول کېل المیزان من مسته ولاتا سو فلرز مفسدين داشته او بیا دمکی ورته مستلکات لا جنمن نکروا صفيه يصيبكم و م ور به کوم او خو نه مشته یا قو آزی کوم الله ی تخص د مووره کوم ذرییا نو عذاابو مشته ولم معجا رو نله جنا شوبه دیروکوو کې تمام خبرې دي چې یو د خطب په خطبه کې په کار وله م ل دغه مدیین داغ وختې لکنون سخت دو ب ان کان د ملکونو د کنه بینلا قومي منډيانه مدن بینلا قومي منډايوا هرې غاڼه د سامانونو دلته راتلول چا و شي شیخ ارسون دلته و راوړو چا و شي شي وडून دي جنبه وړتاب بینلا قومي منډايوا په یلا مدن اخوم شعيبه لګله مونږ مدن تا ازنه مفسرین وي مدن د ابراهيم عليه السلام دا غنوم مدینو او دا لاقا ته غپونوم من عبادت قال دیو قوم یمبود الله ای قوم عبادتو کډه الله تعالی مالکم من الہ غیر عبادت علم دا چاکی چې هر ضرورت کې پکاریږي نو مالکم من الہ غیرو می سی تاسو د ضرورت کې پکاریدون کې سوا داغنا ولا تنقسل میکال المیزان او کمه متوی په جو کو تول کې پماوي کنه شیخ خلق نه پیجنې اوس نوسته وای چې اوږو کاو اوږې دا خلک نه پیجنې دغه یو تول پیجنې هر تر لکیږي اوس لار څه د غټ غټ خارون هم پتول دي نو کېلې هم هر څه پتول دي دارنګې خوراګ سيزونه غنوم دارنګ چاول هر سيزه نه پتول دي جوګ سره نشتا نو جوګ خلک نه پیجنې څو وخت پښتو ته نه غو پښتو بیا بالکل نه پیژني دا جو کلاس ته وي ولاتن قسل میکال والميزان او کمه مکوې په جو کول کې میزان ميزان او په تلول کې بعضي سيزونه په لوخ سرول کول کې غي ته جو کوي وزن سرول کول کې غي ته تول وي ولاتن قسل میکال والميزان اسی په شمار ور کول کېدل شمارل به ته عددي وي دا شمارې چي دا کاغذ شنو غزان شوک اوس خو داون ترې ل کېږي اوځان ترې لکېږي ان یارا کوم خیرین یقین ذبین هم تاسوو په خیر بندې که دغه ترتیب سره تاسو اوچلی ناب طول کې کمی مقا صحیح اصول سره تجارتې دا په برهځي او اوسول د قرآ پر دا پکت پهکته اصول مطابق کوي د روغ نهوي جتنې تاجر د حشر هم بیاو سره کېږي دومره او چته خبره او په او دا دل لاسومه ازادي خير خيرات قوم کای کاروبار ويم ترقی کوي پهoverline رواني اته دروغه شروع کړل نا پټول کې کمې شروع کړو بیا چې نا دیو پکت رواني نو غټ غټ دکانونه او بیا پاپړو مال کې تناشي وړو کېو دکانونه نو ان سٹورونه شي اته دنګي شي مارکیټونه شي ولی ترتیب یې تجارت تاوان نه کوي دا په برزي ا تاوان د سويتر دغه سړی تاوان کوي چې د دروغوي پکې کنه ناب تول کې کمې وکه بس د دې ځان سره ولې کی چې ز پکې تر وانه ډېر اختیار وي عیب سرګندې سده شي کې د عیب ده اته رنګ اختیار وایي اذاب تول کې کمې ومنه کوي شرط کې دې نشي چې د تجارت په کتره شي دا چرته کې دې نشي ولاتن قسلم کې کمه مکه <میمکای> پجو کو تول کې زتا سوینم په خیر او کتا دا کارونه کنو نه خاف علیکم, یوم خبری دیگ دیگ دیگ علیکم یوم عذاب یوم محید دغه خبره د کنه ولاتن قسل میکال والمیزان دګ کې داتا پري خود نه خاف علیکم عذاب یوم محید دا سزا په درمن را شي چې به بغیر کې لکاک غور عدل تام هرکو او عبد الله نه یو کړه مالک من الا ان نه یو کړه ولاتن قسل میکال والمیزان دا یو کا بیا تخويف اني اخاف عليكم ماذا بيوم محيط اوس علاج کي کنا کموي ما زياده اتوي ما سمجلو کم مور کو سمجلو زياده ورکو نه نه وځتا اوستا زياده حكم نه کو او دا ويم درته ولان تنقسل ميكال او الميزان ها مونغه خل مالونه خراب کو اوس تول به درون ورکو نه درون مور کو ويا قوم اوفل ميكال او برابر ورکاي دا غرسوم د برابر ک بل قسته پر انسو سلام ولا تبحثو الناس شياهم همکه موي خلق لرسیدونه دیغو په غلا سره په غصب سره افون نورو غلطو طریقو سره یوازیدانه چې ته ډنڈیو وای یا چې نا خپل د تیلي سپیډ تیز پرې دی وایسويار نه اوس کو ته انسو تلې د هالت سپیډ تیز کی کنه سپیډ ولا تیز کی ډندو تلې دی می هغه لر درنه چې قسم قسم څوک یې کوي کنه هغه ډېر طریقې راځي مکه وای خلکو لاره شي هم چې دونه دا غو دانه چې ناپ او تول ولې وشه دغه بلکې هر شی چې ده کم منور کوي لکه دانا چې دا غو تلل کېږي نه دا غو جوکل کېږي نه کله کې کميزه آتا نو خیر دې بغیر د جوک شې ده بغیر د تول نشې ده نه دا څنګه دا وږي دې ده دانیا له ساغو دا غو تل لکیګې نه جوړ کليګې لیکن دې کې کمې خوکېګې کنا یو ګډه دوه درې درې کوبا سوبا سوبا له جوړه کا یا چاونه رات نمبر تاجران دي ځان له لس ا بیا دوه دو کلو تن لره کاوا بل ټوړتن جوړه کا یو یو کلو تن لره نه دا دا تا کم کګنه دا شونه کوي څوشې ته سم څه ترتیب سره ده یسي ځاتګه دا ګډل کله 100 روپے باندې نه زاده پرچل دا ٹھیک ده ته دا چل کوي کابل ځاتې دا سبب د عذابوم ده او سبب د تجارت ته ختميدو هم ده ولا تفسلنا شاهو ملاتصفل ارض مسلمین او سلام د فساد هم ده مگر دې پسمکې کیروانی کوم کوي وانه ولیدل ځکه دا دے. دے کم کې بل بسړه راشي ما خلص کلوړه دا خوب دا حنا كيلو دی اوینه ما خو پورا راکړ دے دی نه تا کم راکړ دے نو فساد جوړ نه شه ته کنسولشنو جنگ شه دکان کې دودري بوتلې مات شلینو په وې ځما تاواني کړو ځما شیشای ماته کړل دا او یې مال کې نو کم راکړ دے. دے دا خو یې مشه کنه کدا پورا ورکړ دا څنګه خونو کنه والا تاسو په لړني مرصیدین پته دا نا پاو تول کې کم دد ډیرم مصیبتون بنیاد دی دې مصیبت دا دی د اد کو متلا شي د به فادې اونتلا شي بیا به جن جګړه کوې تلا شي. دو نمبر تجرګوره د بهخامخ جګړی کو وتلای ک جړه نی که نه چا بهته نه وولی د به غواړ او نه را کو د وللی دلا کوئ د دا بهجن جوړ شي که نه س څجنګونه ودلله جوړیږي صی تجر دی د به پاارمنا شي نو به مال ځای کېږي نهلهجنګونه جوړیږي ولی بیا غغلط ووي که نه د جګونه وللی د فسادونه ولی دي. د قران نظام نشترک ام تاجر پرې دی دارنګ چې نو او د حکومت والو پرې خې دی تنظیم والو پرې خې دی خلقو پرې دی زکه فساد وکنه دا آسماني قانون دی د دې کهار غاړې نه خیر دی چې دا پرې دی غان نشر دی ولاته فلل دې وڅیدین بقیت الله خیرلکم منل دی الله تاسو لغور دی بقیت د دین زنه مفسرین پتا معنا پتا سره کوي یا زنه بقیت الله خیرلکم مناسب غټه ارسته تاسو تاسو لپاره به کار ده هغه تاسو لپاره غوړه ده کنه فلصو په غټه نو تار د جگات په دېر شي تاسو له په غټه له خلقو ملک په ډنډوره شي ګران دي ګران دي ګران دي خلک ته بل غړیلار نو لست یو غټه لکه ګات په ځان بنک لست یو غټه یو فرانکه ارزان دي ښا ال تاسو ارزان ده به لئن لجدلي مظهر لتا ته خدا کم ښکار شي لیکن پدی کې برکت ته کنا بقیت الله خير لكم اگر مناسب ګټم غایت الله تعالی دا تاسو ته وړاندې غوره ده ان كنت مؤمنين كم مؤمنين كم مؤمنان اي الوي كم تلك مقوات ها الله دا خبر او کړه اتک ته چا طول غا تول کې كمي کوي ته خدا الله خبر پري خدا کنا قررانته تهوي د الله خبرو منلو کې خیر دی چې کمی مک په طول کې اوستا کمکه د تا د الله خبره پریښ ما الله خبره خله او ستا خ ده و ما کوم بیا حافظ او انزت په تاسو من موار ستاسو د قانونو ک زونو کې ګ د نهم لکه تاسوشي چېته داسې مکته داسې خو یو قانون د په د عملو کا ناغور راپاس دیا شوی اصلاتوکه تا مرککه اوستا تهر دا اختجارت دی چرک بدلو تلی خوام مازیدار او بے باتنی یوشے کٹ کی جو بلشے بکٹ کی نو بلشے بکٹ کی تانا پیسې پورا واخلی او دیر بدل نکٹ کی لکن بیستمت لب دی دی دی او تانا پیسی سمی واخلی او دیر سخاسی زنو بدل توقور جائی بیکارا میوی اخلی نو بے پکی بیکارا چبزی اخلی نو بے پکی بیکارا دا زکر بے شي شی کن قالو او یا شوائبو اے شوائب ایا دین ستا امر کاته حکومت دا کوي ان ترک ما یعبدا ابونا او النفل فی مالنا ما نشا صلات مطلب دا غډر مزونه کوله ته ته کو خلکو یې کنا وشتاک ملایتوب ته تا داوی ستا تبلیغ کاته دا داوی ستا دینداری کاته داوی ماو ورته وشتاک دین ته داوی چمګه ارس کے ستا تابع شو بندگی ستا تابع کو معاملہ تم ستا تابع کو ان ترک ما یعبدا ابونا چ پریدومګه باندې دې څنګه چا چې عبادت په قوزا غږم مشران او ان نفل فی اعمالنا من ما او داغ چې مونږ نه کو په مالونو خپل کې هغه چې مونږ کوم ترتیب وغاړو الله نفل فی اعمالنا ما نشا تډفمان دی مونږ مینه لګای چې دین کې ووم زماته به ای او دنیا کې ووم زماته به ای ان کران تل حلیم الرشید ته ګډیرو خيارې هرڅه کې مونږ خپل تابع کې چې دین باغې چې کوم ماوي کاروبار باغې چې کوم ماوي دا خو چې ما خبره ده دین کوم مطابقي ګرځم او کاروبار کا کوم دا پسی ګرځم مسالید نغب مولانه تفوس کوم او کاروبار دا غو مولانه تفوس کوم چې نن نو بیا ودا خپل بیکار بیا بیاستا کاروبار پکته زینو الله رب العزت دلته څنګه ښهسته خبره کوي قال يا قومي قوم زما راي تم لکه سوچ او فکر ان كنتوا على بينه من ربك کچا تيم ځا په دلیل کامل منې میر ربې طرف درا بخولنه ضد کامل دلیل منیم ما ماته رب دا خبره کړم چې عبادت ته غیر دا کفر دی او دا ما ماته ځوان رب دا خبره کول دا چې نام ټول کې کامی ازياتې دا فساد دي تاسو کفرم کوي فسادم کوي دا داړو خو سبب اسباب دا عذاب دي یاره اله چې به مونږه خرو اسكون نه مړ شونو چې دا نه کو بیا خو مرګ جواب ورزقنی مینورزکن حسنا اور ازی راکړ زمات خپل طرف نه روزی خېسته زه دغه نه ټولکه کمې نکوم زوم خوراک خورم تاسو هم الله را کېکنه ورخامه خط پر دې تخلاق کوو او الله تعالی روزی ملاويږي یا نه ټولکه کمی کوم نو الله تعالی روزی ملاويږي نه زه دا دوړه قانون نه کووم نو مال الله روزی را کېکنه ورزقنی مینورزکن حسنا ورزقن وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه جګوژن اشکال داو خاک مونږ تی کاروبار نه منکه چې مونږ فریدو او بیادت ته شروع کوي دا مارکیټ به تقابو کوي نانا وما اريد ان اغارم ان چې ساز خلاف لاړسمه الا ما انهاكم عنه اغه قارون ته چې تاسو ته رمنه کووم نن تا دې ترتیب نمان کووم اسار زور تلار شم نه دل پار ان کووم چې دا ما تپاتې شې دا کاروبار دلparagraph ته کوم چې تاسو مخه ښه لګه تاسو مخه ښه تا ان نورید لل اصلاح دا مطلب دی چې دا کاروبار کول نه غواړي مطلب د څه دی ان نورید لل اصلاح نه غواړي مګر د تاسو خیر غواړم کنه سو پوری ولګایي مستطات سو پر چمو وسر سیک دا مسله بیانوم جمالکم من الله غیر اعبد الله با مسله بیانوم ولا تنقص الميزان کمه <می> مکو پجو کاو پتول کې فارسه کې او فلکیل او المیزان پرور کوي جو کاو تول بالقسط په انصاف سره مستاتهم سوم په پوره وچ وسرسي زما خبر دا خبره کوم دا وسه پوری و ما توفیق الا بالله نه زما توفیق مگر الله منه امام الانبیا دکنه هر خبر جواب بهترین انداز سره عليه توکل ته تو موږ خلافو خلاف کوم کوي کنه زون دی کاروبار خلاف کئی زون دی بادت طریقی خلاف کئی مونگ بستا چینو مخالفت شروع کو علی توکلتو ویلیونی آغم علی زمان براسد دنیا نو دی رسخت کو اصیب زم ویلیونی اصیب ویورزم کنا نو تاسم رسخت کئی شہیدنی کئی ویلیونی فما توفیقی اللہ باللہ نرزمان توفیق مگر پا اللہ منی سو پوری چمات توفیق راکی نو زبادا غلط و خبر ورت کو ما آغم علی زمان براسد آ خطیب الانبیاء اوامر او نواهی غیر دغه علاج د چن خپل تر نمونه ورتخې ګوره زه د روغ نه ما زه چن بندگی د غیر الله نه کومه زناب تول کې کومه ورزقنی منو رزق حسن مال روزی را کوي روزی خسته سر شيتمی بدلنی سر منی بدلنی با ګولای باندې خوري بچو د سپیټال کې نی دارنګ چنه سبل مصیبت منی گاډه ودینی جنگیدله می خوه ودینی وړه عيشي چرت کوي دبل دوکې کړه فراډو نه کړل دستون په ولا کېرل خپل اداک نو بچیمانوم بیمار شو خپل کور کې جانو چرګې مړشله بل نه می خه مړشله بل نه خ دې باندې ډر راغې بل نه بچې بیمار شه جات مال خو ګټک دې تم سوچو کا کنه ته ځان له مصايب له دعوت ور کوي پر دې مال کور ترا وشتل دا مصايب ته دعوت ور کولی دا کفر ده خدات تعالی دا غوتا لوی مصیبت ته دعوت ورکړه دا, دا حرام وو کنه تارا وستا د ری خوان بدل پر راځي نو پلار بدل پر راځي ړونه رو بدل پر راځي د کوم بدل پر راځي تا خدا راحت لرا وست دا خدات تعالی عذاب جوړ شو حرام وو دا مال تا راحت لرا وست کورتا لیکن دا مال خو حرام دی تا وزن عذاب جوړ کړه یوم خدای چلوق په لګای خدای مصیبت پره والی بلوی خدای روکه کې بلوی خدای مال نخلص کې څاسو لرياتې کاين نوغه وخيري کوي کنه دی روزه کې خراب شي کور تلاشی ماخامو رو کو ګوري کجور کې چینجي شي دی خدای دې تبا کسړیا ګورو جماعت وقې خير یو کړې زه مې عمر ګرم هغه مکه کې ډېر خسته کاروبارم او ټلويک او عمر کاروبار وکم دازل ما یا کاروبار دشته وینا ما پری خوت یوهلې بدلت وټولې پردای وي جیل اجي صاحب سره يا عمره والو سره تکلیف عورت راک اروه حرم کلا اسپور تک موږ سره دې اچې خدای تباکی نو ما خو غنمت منی ما به دې راحت ورتراسو چې دوه خیریونه کی او ما ډیر کم وریدل چاغون وی چې خدای خوشاله کا ټول وخيري کولې ما و ډیر کوشش کو چې ا جانو دوا واخلم جې عمره والو دوا واخلم لیکن حرم کې شپه او ورځ ما تفيري شروع وې خدای دې تباکی کټونه خراب دي وټل خراب دی او به پکې نشتا لری دی ټول وخت کولی ما پرې فضلک هرڅه وخت یې کولی ته کاروبار کوي ورته سوچوګا نه یو سړي او شکور ته یوړو هغه پیسې تا لرا کړی هغه وسوي د قمنو ی الله دی تباکا اځه روزي کې تا ته ی الله دی تباکا مستوسه دي اګه تا ولا لګي کو وسره یره الله دی خوشاله کی ما سل په هغه 200 شي را کړ یره خدای دې ولډی لري یو هغه ندواخلی او بلچن خیری اخلی ظاهر د ذکبقیت الله کنا ته چناره ابیا ول مالک دلته خو سیزونه دا دو ذکر دی او فلکیل و المیزار لیکن دا خبره تام شامل لا خپل چنه بر خبره نه برداشت کای نو, نو بل ته بوم بدانه کای خپل کم ش نه اخلی نو بل بوم کم نور کای دا مطلب شکان خپل کم ش نه اخلی نو بل بوم کم نور کای پخپله کنزل نه برداشت نو بل تبهوم کنزل نه کوي بد نه کوي نو بل تبهوم بد نه وای پخپله چين واغټ بي دلیل خبره نه برداشت نو بل تبهوم بي خبره نه کوي پخپله چين عقل بد په میفل کې نه کوي نو بل تبهوم چين واغ په میفل کې بد نه وای غیبت پیششان نه کوي نو د بل غیبت پون کوي ودا ټول فکران الله او فل کلو المیزا مطلب دا ده سمشا مطلب دا سمع ويا قوم لا يجرمنكم شدا امام الانبياء ده خطيب الانبياء ده خطيب الانبياء ويا قوم يا قوم جمالا لا يجرمنكم شقاقي سبب دي جو نشيت دشمني تاسو دفارا لا يجرمنكم شقاقي سبب دي جو نشي دشمني زماتاس دفارا ده دي تشراش تاسمن عذاب مثل ما اصاب قوم نوح انه قام هودا قوم, دو هو دو قوم دو صالح مشان دي غير تشراغل قوم ده قوم ده هودا قوم ده صالح اوقوم موت من کو میواید اوقوم د لوت هغه تا نهخ لې نه دی ری الان کې دا ټولوته ندي د کا د سح دا بلکل ن د مدیین ته تقریاً د500 ګټو ل د شپ غو ګټو کې مدیین نه تنسموت ته یعنی بې صالح تک رسید دی شي د ګوره شو سلام و دا نې پول ل کې دا ټول مشکې ت شي د کام دلو قوم دوهت کا مصالح دار شباب علیہ السلام نماختیرشیدی وما قوم لوط منکم ببعید ددو زمانو منزد او علاقم منزد واستغفرو ربکم د تیرشی غناونو ثم توبو الیه نراتون کی چن وخت واستغفرو ربکم د استغفار کوی ارحم بدرمنو کی ثم توبو الیه به هر وخت توبه او باسین محبت به تصرو کی ولی ان ربی رحیمن کی استغفار کوی ودودن کو توبه کوی قال ويا شوي بما نقول كثير مما تقول ايش وايبه نپږم په ډیرو خبرو چې تکایت و ان لا نراك فينا زيفا هم وینو تا فينا پا خپل خاندانونو کې علا علاقه کې زيفا کمزوري زموږ علاقه کمزورې سړې تي دې بیان کې استاسه حیثیت ته مونته مسئله کوي و ان لا نراك فينا زيفا ولولا رحمتك لرجمناك و ما انت علينا بي عزيد ا کناستا قبیله نوم په پګټ وستلې و ما تعالینا بیاځیږي ته مو منزراور نیمه ځوې دروژن لار که کنا یو څو کلو غاننه ته هم کډېر کم نور اسړې ان د لندنا کفیناځه یفا بلېانوې قبیله دې مضبوطه لا سړې خو مضبوطه په قبیله یې یو تن نه دی دا ګوتې دې یو د سره چر ما تیګي شکرچا بلېانوې سړې ما تیګي یو ګوتہ راځو دا سي ستا ګوتہ ما تیګي دلتا دا زور خو په قبیله کنا دی قبیله زور منی به اخد رسول الله صلی الله علیه وسلم زورشته کنا او مان تعالی می ته په منزراور اوه ها قاوث جماعت قبیله تا قوت احکاری او جماعت مرسل تا قوت نخکاری زما رب تا قوت نخقرز چاله لري ګرم زه قبیله نې لګل کنا تاسو قبیله نه یا کوي زه خلانه لګل یا قومه قوم زما رب آیا خاندان زمان زمان من و و ا آیا خاندان زما قبلله زما آزی علیکم ډیر زته دا په تاسوومې من الله د الله نه اوته خصو موو اغا د تاسوکغا وا خپل او زییری یاروست غورولی تاسو هغه چ نو رستو ک دی اوقبله تاسم مخکې ده آې آیا خاانان او قله زما آزی کوم ډیر منه د په تاسوهې من الله د الله تا نه دا نو چې ت د الله ول نوې نومون به ګو شت خدا تاسو خدا سی ويل پکارو تاسو لولا راحتکل رجمناکا داس ويل پکارو کته الله رسول نه ول رجمناکا ها واتقستمو گردد ول د تاسو الله تعالی وراکم شات خپل زهري يا رستو غذول شي ان ربي بما تعملون محيط لكن الرب زم ما فانكارون من چې تاسو کوي خاطر كون کړي ويا قوم يوم الولا مكانتكم دامر عمر د دا کفر نه دی بلکه غوک سم نشلل کنا ای ملو عل مکانتکم کویت عل مکانتکم سچ کوي په خپل ترتیب او طریقه چا کفر او شرک اینی زم عمل كون کېم چې رد کفر او شرک او رد دغه کارونه د سوفت عالمون دلته تاسو پته ولګي مې آتی عذاب یوخسي سوک دغه خراب شغه عذاب چرڅوا کې غلراو منو کازه وسکه دروژن ورته کوي اینی معکم رقیم تاسو منتظار کوئ زه تاسو سره د انتظار کوون ان کوم په ما جا مروونه کله چې راغې مر زمونګه نهجی نه شوه با بدېمون برې سره واللهې نام نو معو کسان چې ایمان ز راړو دته په مر ګیا کېې رحمت می نه په خپل سره پهاختل لې نه دله موسی حتک ظالمان چغې چغه پ راغله نو فاصل بهو في دیارې جاسیین في دیارې ان کې جاسیین پړه مخیپته نور په زنګونو نو چه کلم <سؤال> یغنوا فیها ویاکن نوابات پدی کلیت وی وی منډای وی الویل کارو باندې نو امو یو کمرته دنسلوه آی که لوی لتاخنو نو ویا دایسه له جوړ کړی زوم یو مرګره دک وزن غنوم پټول داو کارواري خلک وی دې لزان غنوم پټول شتا کول وی نو چې هغه غب سره وی لوی دنسنه خانې جوړ کړي کلم یغنوا فیها لا بودل مد جنا کما باید السمون خبر شي حرکت مدينوالو د پاره لکه څنګه چې نو خلاق شلل سمودیان اغم غلطه کوله کنا دوم غلطه کوله مدينوالو د دوه دواړو عادتونه خویان هغه یو شانتو نو کورونه دا په یو ترتیب سره جوړ کړم مصاحیر وقت تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره ادا شپه او اخرا نه د مخ کې ذکر د نوح علیه السلام د وحید علی سلام د صالح علی سلام د شعيب علی سلام او د ابراهیم علی سلام د لوط علی سلام دا شپه واقع غانې نو د پدیمه نشه علی مورغه یو یو الله دې او سالور پدیمه نشه حقدار د بندګې یو ځوان یو الله دې من لا اله غیر او دا ومه واکده په دې صورت کې قضا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارا مسوقات سریدا زین کې پیراشي یل محمد صلی الله علیه و آله واقعو بشمار زونه کړه څه مطلب درال ټولم مطلب چې ټیکدک دا واقعان د مخک عرف کیو وي دغه د نوح علیه واقع نو دغه د هودا واقع د صالح علیه واقع شعیب علیه السلام واقع او موسی واقع دا ټول عرف کې تیر شي دي ادا ټول به د تپیراغلی موږ غلطو جدا ال تنموني دید انکار وان دل الله اتبعوا ما انزل الیکم ربکم اغا اری لپاره پیشکی او دل ته چیریکا نه داد دو داو داو داو داو داو دا داوود لپاره الله تعبد الا الله یا له ما شروع نو ما یولنون د لپاره پیشکی لگا دانا چې ته التم ذکر دی دل ته ذکر دی دا شان بهشمار زونو کې مصالح سلام واقرا الله نجدا جنا مطلب دی کنه دل ته جدا مطلب په سورته ود کې ول راغله د لپاره لته سلی د پاهکن نه لهقدر سلله موسا بیایت نه او سلطان مبیې لا فرراونه فرون تهله غټانو دوقوم دغ ته فت به امره فرراونه ممسال سلام هرون نه سلام لاړل دعوت ورک د ددو شل نه فتطب امره فرراونه روان کلل عبر د فررون پسې وما مرور فرونه برشي بل شکال جواب چې مثال سلام هاون سلام دعوت ورکت او دو مد دا اور پر خدل فرعون پس لاړل فرعون خبره سخه وا نانه وا ما فرعونو بیرشید ان وا ته فرعون خبره دو خیرتیا یا صد فید دغه خبره خو صد فید نه وا یقتو مقومه یومل قیامت خبره نقصانی وا یقتو مقومه یومل قیامت مخک مخک به زیید قوم خپلنا یومل قیامت برز د قیامت زکه چې دیندارو کې دا ترتیب و طریقہ چه مشر روست روانی و طبیعت باراهم جوتا علیہ السلام تعالیوئی کن ورپسی ورپسی ذاک ادی بیدین کی مخی مشر روانی مخی مشر روانی نو دا بیدین خلقو کنک نو دا دو مشر ترعون دے یقتو مقاومہو یوم القیامہ مخی و روانی دی قوم اقفلنا پر روز کامت خضیت بزی اتره روان مکران روان د دوه ور پسې رواني چې دا زمو غټه اعظم خدای د و مون ترسه نه نه فورده هم النار نو د نبي کور تک وبسل يرد المولود بده ګدر چې ورتل برت کې دی شی چې القران به بده ګدر ګدر شوي دوله بارا دا بد ګدر دوله جوړ شکان ګدر کله مو بوس کې پارانسی عددو ګدر چر نه اور دک ولما ورده ما مادین ګدرو کنا و بی سلویر دو مورود، بد گوددد چورتل برتکی دیشی، و اود پی اون فیان دیلانتا و یوم القیامة، په گولا شد، پدو پسی پجوند پد دنیا که لانت و یوم القیامت فرد دی قیامتون، سر رفت المرفود، بدا بدلا نعمت بخشش ورکده شده، بدا بدله رفت نعمت بخشش ورکده شده دوتا، بدا بدلا ورطمیلوز لکنه، تذالک منم بای القرآن، دا خبر نو دکلو ولا نقصو علیکا، بیا نو مونږ پتامنه مین ها دا غنا قائم ذن ولاړي وحسید ذن دلدل دمو خبرونه تا ته وکړل دغه کې دو قسمه کړې دی لکه چې ونګاله کړم ځنه خلق کنم پورته کړل کل روغ موړ پرې خړک د کفیرانین ته نه پورته کړل مې سر روغ موټو خلق ته مونږ پورته کړ او هغه هلاکړل کل روغ موټ پر روغ موټ پاتې پا شو لکه مې سر او ځنه دا سې دی چې کله موږ لاندې باندې کړه لکه د قوم لوث کله لاندې که کړه او ځنه دې کله کې دن نن کل سره خل ختم کلو سره ختم ک الله ويمنا قائم جن غینه په زی ولار دی د عبرت کندرات عبرت کندرات تیکر او حسید او ځنه دلدل سره دل پټنه لګي دایس پیسا نا و ما ظلمناهم اوم دو دوه باندې ظلم نه د کړه ولا کین ظلم وان لیکن دو ځان سره زیاته حقوق دو چې زیاته کاو موږ دمرا قم خلق نو خل نه ځان له سهاره قتل وکړل لیکن هغه سهاره سهار نه وا فما اغنىت عنهم مالاتهم بوجدا ظلم کو زیاته کو ځان سره دو د اخیالو چې موږ زموږ مددګاران بچ کی کنا موږ خدایان موږ بچ کی سهاره خو وا فما اغنىت عنهم مالاتهم لره نکه دودونا اغا حق علیتهم خدایانو دودو اللتی اغا یدونا چه دود بورتا چه ولی من دود اللہی سواده اللانا من شئیم سی شئی لمحا جا امرو ربک کرا چراغی امر دعذاب در ربستا دودین سی شئی لره نکه کنا وما زادوهم غیر تطبیب وما زادوهم غیر تطبیب او زیادن نکه دولارا دیما بودانو غیر تطبیب و سواد تبین وما زادوهم ازیاد نکت دو دی معبودانو هم د اقبل مردانو لرا غیر تطبیب و سواد تبعینا ما زادو هم غیر تطبیب و دو تشغیه اولی کنه چرا مدد چرا مدد شاید ظاہر دا دغا چغسر دو حلاکتل تباکتل مشرکان کل کنه اللہو یو کذالک اخزو ربکا دغرنگنی ولد رب ساده اداخد القرآن کلچ نسی کلوالا و یا ظالمتون چا غزولم کون کی پزان زه ولیمون شدید ی و نول دغت ډیر سختی کنا نه علیمون شدید نه فیلییکلاتللی منخوافا دا بالااخیره یاخرندي نخ دخوا مخه چا د پااره چری ک اض دداخلت نه دا لکه دا داسې رض دهلهناسو دا داسې رض ده چې جمعه وکړی شد خلق و دا کمون مشروط او دا داسې رض دا چې دوی به وکړی شي په کې دوای به وکړ شي که نه خلک دا د دغه خلاف بګوان را پاسي انبییا بره پاسي علما بره پاسي راپاو شي کنه یو په بلګوی شورو کې اندامونه بشورو شي فرشتي بشورو شي یا ما ماح سائقوم وشہد سوره کاف کې وی یو فرښتہ و عراق کې یو بل و پیګوی کې دغه د ظالم دغه د مشرک د فاسق د فاجر و ما نوخره الا لعدل ما دوت دا مګر نیټه یو مپاګ یا تی یوما یا تی یوما یا اتلا تکلم نفس الا باذنه دا رات شراشی کنا الا تکلم نفس خبر ونه کیو ته الا باذنه مگر فی زند الله تعالی سامینهم ذن دونه شقی بدبخت وی او ذن دونه سعید نیک بخته وی شقی اگد چ ګول دی انبیاء خبر نه نه معنا او سعید دی چې دی انبیاء خبره امن اما اللہ دینا شکو پسا کسان چی بدبق فی ففینا ری دو با پورد جہنم کیوی لهم دو دو دو پارا فیا پائی که زفیرون اغا سویلی بوی و شهیقون نوحینا ری بوی زفیر اول آواز او نحیق اغا دویم آواز دخار اغا کله آواز توباسی کنه ځان تراکا گی زان تا بیا بار توباسی نو زفیرون و شهیق دا بچگی کنه زفیر اخراج النفس او شهید رد النفس بارته چګه کی چګه کی بیا دن نواز راکه کی زفیرو و شهید خالدین فی امشای پدی که مادامت السماوات والارض سو پوری چک آس... ام سو پ مادامت السماوات والارض سو پوری چ آسمانن عظمه کی ماشا ربک مگر هغه چوغا ډیر پستا کی ماشا ربک مطلب دا د مادامت السماوات والارض همیشه په جانن کی سو پوری جسمه آسمانی نوالت حجمک اسمان نشتا کنه دا وختو مثلا ال... دغه تعلق اسمان سره د ز سماون شقت اسمان بارتا ختم بشي نو زمک اسمان نشتا دینا بیا څنګه وي چې سو پوری زمک آسمانی د دوبه پدې دغه ورکی نو, نو زمک اسمان خال تشتا دینا جن علماء وي ما دامت السماوات والارض بلندي د او پستی د جهنم ما دامت السماوات او بلندي او والارض او پستی نو د جانم بلندي او پستی به خامشي کنا کته ايسا في در کې من النار او اعلا اوچته ايسا دوړ وي کنا څو پوري د جهنم بلندي او پستی وینم دوی په جانم کې وي زمکه اسمان خولته نشته جهنم کې لکن دا خوشته کنا بلندي او پستی یا چه نغا د اره اخرت زمکه مراد ده تاسور پسیده صورت روانوی صورت ابراهیم چه دیگه ازمه کشتا که نا حیات نمبر دیکھت ارتالیس یوم تبدلو الارض و غیر الارض و سماوات و بردو الواحد القهار تبدیلی برابر شي کوم چې بدل وشي نو د ار ا جنت یعنی اخرت هغه زمک آسمان نشته لیکن دنهه بدل یو به تبدل الارض غير الارض بدل بکړي شسمه کا په بل سره او دالنګ اسمان هم وی به لیکن تبدیلی وکړه غلي مداغه تل مراده یا ته سوره زمر راوړل سوره زمر فمال از زم سفاره عینهم د معلومه کی چې د اخرت زمک اسنان شتا آیات نمبر دې 69 واش قد الارض بنور ربها و وزل کتابو دا قیامت ته کنه ثم نفق فی قران فيضاهم قیام ينظرون واشرقت الارض زکه زمکه اشته کنه الارض دې پینو ربیھا واوزل کتابو وجب النبیینا واشوادا تا ټول قامت تک پټوله غا غیزمک اسمان شته کنه د مرادته الا ما شاء رب من ګلان غوړی رستہ خاصه استثناء د شین شینادا سو پوری په دغه عذاب کې نیوا عذاب ولا نور زیات شي کنه هغه شي شره نو د ورنه علاوه نور عذابونه کې به مبتلا شي خالدین فی اماده سماوات والارض او پور کې یه و یبا الا ما شاء ربک مگرغه څو غری رفسن دینه علاوه یو بل عذاب کې مبتلا کې څرشی شهر زمحریر و بل عذاب کې مبتلا شي کنه یا د آزاد کې بي بي بي به آزاد بدل شي بل بشي فزو قفلن نزيدکم العذاب تاسو وشي کنه یا الا ما شاء ربک نمرات چې نغاک هغه کساندی چغو ګناګار دي د انم تل دي دوبجانم کی وی وی وی الا ما شاء ربک من ربستان چا و مود پرشی او باغین روستو چنه جنت تبوزی ان ربک فاعل لما يريد وعمل الذين سعدوا كسان چا نیک بختی ففل جنتی دوب ابتدا جنت کی خالدی نفیاق ہمیشہ پای پانی کی ما دامت سماوات او لرض اغه اولمان بنندی او پستیت جنت عثمان رغم ایتون پیش پیشکل دو ایتونا مادامه سماوات ولت الا ما شاء ربك ولسكسان موजिकनिक مگر اگ کسان کی ابتداء نه دیراغلی جنت تر استراشی ففل من زمانہ داسوکڑا مول مطلب دایدا شو عمل لدین سویدوک نیک بخ خلقت جنت باب ابتداء نه جنت کی ہمیشہ بای پای کی الا ما شاء ربك مگر اگ چو غا الله رب العز ذنی کسان اغول صدا اگوه ابتدان نئی اغاو با اخفره سزاسا کولو نروس توجنه تراجیل اللہ ماشا ربک اطان غیر مجدود دا بدل دا با انتها جایل اللہ ماشا ربک اگوه رب لیزد چه نغاق دا دول چه نغا نعمتون ازیاتی ولدنها مزید ولدنها مزید جا حنم راوتی اغاپکی امرا راغلی اللہ ماشا ربک اگوه ابتدان ندر غلی اوصل لر اولی جنتا یا رب العزت ددو چین آغا نعمتون و دول ازیاد کیکی یا دین امراد چین آغا کسان دی چاگاک آراف منیسار دی زنی با ابتداعن تلی زنی با جہنم توم نیتلی لیکن روست و جلت تراشی ان ربک فعال لیمان یورید عملت ان ربک فعال لین عطان غیر مجزود بدلا دا بانتحام فته یت ما یابده ولا ش کې مکېږ خلته کو مکېږسی میریتن په شک کې مایاه ولا دغ نه چې بعدت دی کو دا خلک دا خلک چې بعدت کوي که نه دیې شې مکېږه ین دا کفر دی ولی مایا بدونونه اللهکه مایا دو به هم بعدت نه کوې دو منګر پ ترتیب تی ب تریقا یا چا چې بعدت کوو د دو مسارانو من قبلو مکه دی نه و نه له مفو هم نص به هم لفنان الوار بوكم دوت برخيدو لموفوهم نصيبهم برخيد غير منقوص النبوي كميت التبرع عطان غير مجدود جنتان لو بدل ميراضيك ايك وسكميني هميشا ميشا دبارت عادل تك دوتكم نا له س نور راغلی نه راغلی واته او لقد نا موسل کتاب ی سره ورکه مومونږ مثالله سلام ته کتاب نه بیاره سلام تهتهسللی څنګه تهسللی چې ګوره دو تا چې ر کتاب را او تو ورته و مثالله سلام خو پ یو ځل کتاب را وړ تاسو کله منلی قد دا موسل کتاب او تا سره ورکهمونږ مثال سره ته کتابو معلی نو فو لفهې نو اختلافی کڑو پایی که محضاب و لیرانه ازاب لکھوی پار خونیتا دا ولی کنیوما ولی کلمتون سبقت مین رب دکاکت اکنیو فی سبقت چې مخی تیر شیده مین رب دکا طرف در بستانات چی لکل اومت نجل ارشید پار یونیتا دا کدا خبرن نیو نلکوزی بینهم پا وجد اختلاف فی اسلام کڑشیو پا مابین ددو که پا وجد اختلاف و این اوم لفی شک منه مریب یقین دو پهدي شک کدي لیکن معاملو شک نه د کلک شک چې سبب داعذاب دی نهپل ل ما له یوفیان نه مرب کا له هم ان نه هو ب ما عملونه خبر و نهپل لن یکنه نهار یو ددونه کله چې مو دوچ مړکو یف چې دو مړکو بیا به الله یافیان نه مرب اماله کې دو ربته عملله هم د عملونه د دو یان ډیر مخضووف باتونونه دي نه کول یقیون هر یو ددونه کله چې مو حالک کو بیا به راپور ته کو بیا به سله راپور ته کو ل ی نه هم ربکه چې پرهور کې دو طرستان اما بدلی د عملو د دو نه ما عملونه خبي دومره زمانه شوی د نو هرر سلام زمانه کې خلک ترلی دارنې د هو د سلام سالال حالسلام زمانه کې خلکتلللی او هو عملو نکړ دې او اوس چاته پته یې چې بدلاول ورکې خو لا چې عمل تا ته معلومی کړي نو به ما عملون خبير اغا دمل سلام وخته عمل کړ دې اسم الله تعالی معلوم دې تعالی خو یریږي غای ذل ربي ولا ینساک الله ی خامخه دوباره پور تکم مر نرستو او به لا پورا ورکم دوتا هغه بدلی دو دې دوکنه ورنه کلا یقینا هر یو د دون کله چې الله ذو هلاک کی نورطه بک دو پارس د اقامت دې لپاره نه یو فإنهم ربكم لهم شوفور کې دوه طرف ستان بدلی ناملو نو ده دو انه بما كما امرتك کلکشا قائمن چې کوم تاسو حکم شید او منتابه ما منتا ولا تدغوا ثم سرکشم کوینه بلی غار انه بما تملون بصیر نبي عليه السلام یې وهود او خواواته صورت هود زو چکه کومه قیمت قامت تذکیره د د شمت کویرت د سماون پتل دا صورتونه و د دې زی بډاکړم ولی قامت تذکیره دې پکی کنه دې خدای رفس تاقم سمشا ناخذ الله طرف امر دې موږ ته خدای او امر سپخ کاریګ لیکن پیغمبر هغه ته خدای امر دې درون کاریګ نو فاستقیم لکړتي او تنتوي سمشخه نارمل سم له حبت راشي چکه لته نه کمزوري اتورته سمشا دا خبرې موږ تاسو ته هغه موږ سمره ورو الله یو خپل پیغمبر ته فاستقم نو زه کوی زیه بوډا کړم کړه ولا تر کنه اله الذين ظلموك مما الىك دي ظالمان او ته ولي فتمسكوا النار فتمسكوا النار نو عمر سیګه تاسو الله من نو تاسو ته علاوه سیوا د الله نسوک دوستان سملا تنسرور دوستان کی بیا وچی د دوی هم به وساتو شومدا دونه کړی شي دوستان نشته نه اخارجي هم انده شته نه به وسه کوي ولاتر کنو کنه ظالمان تمه مایله کیږي ام بیاو تمه مایله شي واقعي مسلات طرفي النهار او ظلفا من الليل ان الحسنات يذبن السيئات واقعي صلاه قائم قم سم لو دانه جوازه تکی خلقو ته نه د دیوکا امر د دیوکا طرفي النهار او ضواو و سو ساره مخم وذلفا من الليل اور دارنگیس اولنه ساعتونو د شپکه ان الحسنات ولې د مز نیکی دا کنه نیکی چې د نوسه ابن سیات هغه ختمه به دولارہ ذلک ذکر الذاکرین دا نسیت تل لپاره د نسیت قبلونکو قطوله اتانه و ګنا کیږي چې ګنا در نه کیږي نو به ته مز وک کنه یو مز د اخلب المز پر ګناونه سی الله معاف کی جمی مزه سره کاک یو جمین بل جمی پر شي د اللہ معاف کی دارنگی عمره کوه یو عمره و آخره بل عمره پر سمک گناهون شیده اللہ معاف کی که در آغا کارون حاج و عمره دا دادن ننکی گی در موز خواسان دیکنه سار موزو کا مصبخینو که مزگ گناهون ختم حدیث کرا زین یو تن در کور فغان من یو نهر بی در روزانه پینزد زلپ کلام بی در بدن من مسیخی را پاتی شید نا تو یقینو ک بدن خیره نپېدي نو مو چې د غ روحانې خیره نپېدي که نه او ګناونه مافکېږي ګناون نه ته توبا واسه واړه ګناونه به الله تا ته مافک بلې غ یوا دا ده یوا دا نه ده چېرف ګناونه سره ماف کېږې موله بل کېږ ګناونو نه سړی بچ کېږي ان سروم تهتن حان فشایولمون والمنکر موږ دو فيدي لی کنا. مودوفی دی لکه ډاکل تای دا ګولی خورړ ډ بهې نا موچی به کارونه کوې که نهډ به درمنوم نه راي ده دپاره او دی دیکې پهک کوم ناو پروې غ به د اوندی سره وچی ده م دی که نه تن ناو بهوم دا وچئ او نور به در ونه نه راي نور در به هم نه راي که نه ان د سره طبتن حالان خویولمونکار موس کوي که د د مجیدي خ د منې ځینې ټچ مې ځې پریشانانی د مثرته نه راځيولغ حالات وجه نه راځي حالات د غنادي وجه نه راځي حالات ل راي د حال پس سا د ف برې وال ب سر د ناست حالات راغل ولې رال ګ وجه نه راغل چې مو کو نوګونه شته دی نه او حالات په پر نه راځي پریشان نه راي که راغل پریشانانی سره دو دویم چې موک ته نو دا ته ګناون نه بچې ناوکې که نه بیا ځینې طور بې سړی چېپارشانې آسې قسم خسم پایشانېغته را شي نو ګنا پریددی نه مکې ګنا ختم روستنی ګناون دپاره روک و نو دا دوی سبب دی که نه د حالاتوښسته کولو چې د حات په ته زه کوي که حالاتښ کوي که نه حات راحت رالی او صیه ته صیه ځ کو بدی ذالک ذکر الذاکرین واصبر دا نه جوړې مزو کې آبای وې هم را خطرانه غي واصبر کلک شپ دی منه 15 وخت مزکوا فینلا لا یز وجر المخلصین یفیننا الا انه بربادی اجر د فست عمل کول کو راحت بدر والخام وخرا짐 سمره پریشانې دي روزې دی وجه دی نتی که مزکټ کام ونو روزې سره تنگچانی که خلق وې کله ټوڑا په دم رشلہ دا په ټوڑا په دم رشلہ ناده له ون کې وولاړي امل سبا وخت خپل پرېدا خځې وملت لې ګلیک هغه پردادار زنانه چې چرته کور نه لوي بارشي هغه شل کلو د فارق هغه وتلین کې ولاړي دا پردي شې ټېلې ادارې یوې ټېلې مخکې شه بلې ټېلې رښتوشاق اوبې شنه ډی کارت خو شنه کارت خو په بورکبره کې کنه داستا فوټو دې کې بل چا دی دومره لوي بې عزتي جوړشله کتله مسکوله دا روزی و الله تعالی کور کې راکوله چې 15 منټه مجله نه فارغ هيك 15 غينټه ولنه کولاړي دا و الله سزا نه کړم او ګورې یو مسګزارو پکې نه نو مت مسګزار خځي ز چیلنج راکو 15 وخت سره مسکې لا شو لټه دي زنا نه وکي دا خزه وني 15 ولی دا ذلت ته مسګزارونه الله ذلت نه ودی اټول نه وډمبېت اګه نه دا تنګ لري رزق تنګ سياله لري ټیکت غریبی جداشه ده لیکن تنشیا جداشه ده دی و چر پر واک شه مولا سڑی خزہ او دغه لینڈ کینو لاړک نه بیچر چر کور چټو لاغه بیلمازان اوغه خزیبال تولاړی یا چې کور کچن بیلمازانی په خپل غمز کئټ لیکن نور بیلمازان کور کې دغه که کنا دالک الکرال رضا کین واس پیر کلک شافین الله علی ذوالمحسین فلولا کان من القلونک من قبلکم ولو بقیت فلولا کان میں من القرون يداغ پیړوونو بنونک من قبلكم تتاس نمخ کی ترشیده اولو بقيات خواندان د عقل ولی من ولینو ینهو نه فسادک چې منکړو خلق د فسادنا فی الارض پسمکه کې لا قلیل اممن جنامن مغرلق دا غنه کسانو چې بن بچکلت وقت او الینه ظلموا ما ترفو فی روانشل وقت او روانشل دا کسان چې دا وقت او الینه ظلموا روانشل ظالمان ما راچا پسی وترفوا فيه تغبط بد وقانو مجرمين هو مجرمان هم مجرمان کنه سوک قلم مشتاق چې دا بجتی دا په دې ملک کې اداول چې ناغا داخله د کورن او وخل کېږي عبدو د نازک مخلوق دی کمزور مخلوق دی د دون نفقه خو په خوان منل دا دوه منو خپل نفقه نشته شریعت کې هو خو په خوان منل دا کور په خوان دی نفقه په خوان منل يوقل من نشتي فدا سداد دول اولي وركول كي ادي فلن كي اولي ولا دي اتوال الذين ظلموا ما في فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليولك القرى ان درسات هلاك كي كلوا على بظلمن واهلهم مصلحون بظلم تراج اهل داغي اصلاح كونكي اغيو مصلح روان ديك جاوب وجه من دون عذاب طور تشكان اغ لاجدي طوارد مهنتونا كي جاوب وجه الله رب العزت بدن سزال لديك ولا شاربك لجال الناس مت واحده وقت س عرب نو ګرځولیو دا ټول یو ډله څه مطلب جبری ایمان خو الله ته مطلب نه لري ولا یزالون مختلفین نمشه بيدو چې اختلاف پکې با باطل پرست الا من رحم ربك چې باطل اختلاف نه بچ غبک ساتلی شي ولذلك خلقهم الا من رحم ربك مگر غصب چې رحم او کې پاګمنه الله رب ال عزت اول ذلك خلقهم مکه تر لګي ولذالک خلقهم دغه اختلاف باطل لپاره الله وی ولذالک خلقهم دغه لپاره پر پلا پرا کړدیک ولذالک خلقهم چې دوه یوبل سره اختلاف کین اختلاف فقیکنا الا مر رحم ربک مگر اغه سوک چې هغه نه الله رحم وکي نو دغه اختلاف کې هغه نیو مبتلا افروع اختلاف چې د لکه زمو سره امام دیوبل اختلاف دی یا علماء نو مسائل کي خو اخد... فروئي مسائل دي او دا مخ کې چې ناغا په ذکر شوه دي دا باطل اختلاف دي باطل پرسم یو بل ته انتهائي مخالفتي کړه نو اغه الله پکې لګولي ولا زال نو نقشن دیوي مختلفين اختلاف کوم کله مگر رحم رب مگر اغه چې رحم وکړه الله رحمه رحمته رب کا رب سا پاغه منې ماغه ته توفيق ورته هدايت ورته ولذلك خلقهم عدا دغ دپارپ لا کرد و تمت کلمت ربک اپ ورشیدا فیصلہ در پر سلام لان جهنم, جهنم او مخ دکم جهنم دی جنات انسانان ٹولنا و کلن نقص عليك من انباء الرسل او کلن گرت تسلی وکنا اللہ وی دکلن نقص بیان کا الیک من من انباء الرسل اخبارن دی پیغمبرانم نوح علیہ السلام اخلاق موسیٰ علیہ السلام کسی فوری سلح پارک نو سبیتو بھی فعادا کام چه مضبوط کو پدیس رز رستا چې دا سوچی گورن نوح علیہ السلام دومر زمان دعوت ورکڑ وغط تکلیف رسید لاؤ فلانکی فلانکی فلانکی پیغمبر دعوت ورکڑ وغط تکلیف رسید لاؤ ما تکلیف رسید نخیر دے تسلیل کنا و جاکا فی ها دی الحق و معوضت و ذکرالی رامې پدې کې حق شې توحید سہی عقاید اعمال وموعزه النسیه و ذکر علی المؤمن و موعزه و و ذکر للمؤمنین و النسیه لپاره د مؤمنانو څه مطلب دې د قصو عليك من انبای رسول د پیغمبرانو خبرونه ډېر لږه دي کې او فیدادان ستړب مزبوط شي دغه فیدادان چې دې کې و حق واضح شي دغه فیدادان چې دې کې چا و از نسیه پي و از خبري وي کنه غوراک صلی الله علیه و سلم کومي کومي خبري کړي نوح علیه السلام کومي کومي کړي لوط علیه السلام کومي کومي کړي واذ نسيت خبره للمؤمنين اضرن نسيت لفرض مومنان او وكل لا يؤمنون عملوا على مكانتكم و يا کسانو تا چا گو عمل کوي على مكانتكم په خپل ترتیب او طریقہ ان عاملون یقینا منغو عمل کوي تاسو موږ کوم ان عاملون سماۃ اللہ ایا عملوا على مکانتکم کفر دعوت ورک نہ تاسو خپل کار کو چې کوفر او شرک ته مونږ با خپل کار کو دغه مخالفت اس وانتظروا تاسو انتظار کوی زمونږ د تباہی او برباداینا ما کو بر ان منتظرون مونږ انتظار کوون کې د تاسو د بربادای ولله غیب السماوات والارض وایلی یرجع الامر كله فاعبدوا وتوکلوا علیه هماره رب کب غافل لما تعملون شرک شرک دري متعدد اقسام شرك في العلم ولله غيب السماوات والارض دي صورت کا اہم رد شرك في العلم دارن رد شرك في التصرف تسليك رد شرك في العبادات ولله غيب السماوات والارض رد شرك في العلم واليه يرجع الامر كله لي يرجع الامر كلهم دي کی چن نا رد شرك في التصرف تصارفه یواز یو لا تلګي ترش انجام باغه ته واپس شین فعبدہک رد الشرك فی العبادت وتوکل علیه آل په دې کې هغه تسلیک تسلیکه توکل کو په هغه باندې داخله احساس سن شي کولی نو د ټول صورت خلاصا هغه دې آیات کیراوړه چې رد د شرک وبکې نو دې آیات کی رد دی شرک دی نرد د شرک فی العلم او پکینو فی العلم ده نو فی التصرف پکینو دلته شرک فی العبادت نو غوم دلته د غیرت ده کنه اذرنګی تسلیو نو غوم دلته و ما ربک بیغاث لنا ما تعملون زه در اوسه به خبر ادا کارون نہ چتا سو کول